Molt bona tarda a totes i a tots. molt Bona tarda a tothom. Eh, benvingudes a les jornades i de la xarxa Escoles compromeses amb el món i comencem ja eh després de les presentacions comencem ja el treball i em plau i ho dic a nivell a nivell personal perquè me, me fa molta il·lusió presentar a l'amic francès Invernon, Paco, Paco Invernon perquè pels que ens coneixem i ho dic a nivell personal, perquè li tinc un gran respecte intel·lectual, però a part li, li tinc una gran estima com a persona i durant molt de temps he après moltes coses d'ell i encara en aprenc moltes. No? Llavors, segur que ens il·lustrarà amb la seva vasta experiència que té al camp de l'educació. No? El Paco és, és catedràtic de la Universitat de Barcelona, de, del Departament de Didàctica i Organització Educativa. Ha estat director de l'Escola Universitària de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona i també director del Departament de Didàctica i Organització Educativa de la mateixa universitat que us he dit que és en què està treballant ara. No? Ell, de formació, és mestre, és llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació, sempre ha estat preocupat per la teoria i la pràctica educativa i puc donar a fer que sempre ha estat molt al costat de l'escola i dels mestres intentant combinar aquesta necessària dualitat entre la teoria i la pràctica. No? Aquesta, aquesta preocupació i aquestes ganes d'estar al costat del, dels mestres i del professorat l'ha fet que, hagi, que tingui experiència en treball amb tots els nivells educatius. No? Ha treballat en formació inicial, però és una persona experta en el treball de la formació permanent del, profes, del professorat i també ha fet formació universitària. Eh, no us citaré cap de les, dels seus llibres, perquè en té molts i diversos, i els podeu trobar perfectament, i a part també ha obtingut diversos premis nacionals i internacionals en el camp de l'educació. No? Eh, és una persona amb vasta experiència a del camp editorial, és, està a la direcció de la revista Guix des de l'any 77, ha publicat no només a Guix, sinó també a de pedagogia, Aula d'Innovació, Investigació en l'Escola, Revista d'Educació, Conceptos i altres revistes d'educació, tant a nivell nacional com internacional. No? En el camp de la investigació, sobretot en el camp de la investigació docent, ha treballat amb, difer amb diferents recerques a nivell nacional i internacional, i és director d'un grup de recerca de la Universitat de Barcelona, que es diu Fodip, i a part és, ha fet mestratges, doctorats i ha fet difer, diferents treballs en quatre països de la comunitat europea i diversos països de Llatinoamèrica. La seva especialitat i el seu treball estan en l'organització i en l'organització educativa, però avui li hem demanat que ens parli d'organitzacions en general, perquè també en sap molt, i d'organitzacions amb referència al que al que havíem dit al principi, s'ha dit en aquesta taula, en el marc d'organitzacions diverses, moviments, associacions, grups, però en aquesta situació de complexitat en què ens, ens trobem i vivim avui. Volem agrair-li moltíssim la, seua, la seva participació i desitjar doncs, que vagi molt bé a les jornades. Moltes gràcies. <coughs> Moltes gràcies, Raül. Sempre que em presenten, eh, jo sempre penso que és la meva tasca universitària. I si diguéssim que sóc universitari i no he publicat res, no he investigat res, i no he treballat amb les escoles i sota educació, ho bueno, dic com a en broma per dir que realment el currículum és producte, com vosaltres cadascú, dintre la seva feina, de fer la feina que li toca fer. A mi m'ha tocat fer aquesta feina. Per sort, fa molts anys em eh, van oferir una plaça a la universitat, hi vaig entrar i després bueno, vaig enfocar la meva vida universitària. Però no és res extraordinari més del que fa tothom. No? Bueno, jo volia començar, primer, quan em van trucar per fer aquesta intervenció, era un tema um, difícil. Em van trucar i em van dir, mira, volia que, que parlessis d'organitzacions, xarxes, educació, complexitat... Bueno, jo estava fora i vaig dir, bueno, ajorno la decisió, però de seguida després pensar, diré que no. Eh? Diré que no, que no puc, que tinc un compromís, no únicament perquè és divendres, eh? que... no únicament això, sinó perquè realment el tema ens sobrepassava. Quan, he anat, eh, quan jo he anat aquí al, a l'ordinador, he vist que tenia conferències en català i tenia xix. i no era una de les conferències que jo tenia preparades. que Aquesta és bueno, una conferència preparada. Jo dico més al camp en general de l'educació i sobretot a la formació docent. Si he treballat alguna cosa a la meva vida aprofundida és la formació docent. Però no en demanaven això, en demanaven que parlés de i vas pensar, bueno, al final vas dir que sí, per què? Primer vas dir que sí perquè actualment, que a més la xarxa està ficada, estic coordinant mitjançant el, un conveni amb, la, amb el Ministeri d'Educació, la universitat nostra, una, una xarxa de xarxes, que és el Portal Innova. El eh? Portal Innova és un portal eh, que el Ministeri, conjuntament amb un grup de persones, va crear fa anys i va portar un temps a la manca, i ara la porta a Barcelona entre altres persones, entre ells també actualment, doncs, el president de la Federació de Moviments Drenoso-Pedagògica Espanyol. No? Mm. Bé, I degut a això, és veritat que, com ha estat ficat amb aquesta coordinació, he anat pensant i reflexionant què vol dir això. Per exemple, quina diferència hi ha entre un moviment, una associació, una xarxa, una institució. Bé, jo vaig dir, saps què, aprofitaré per pensar, ja pensant perquè aquí vas publicar una cosa ja pensant respecte a l'escola, diu, no? bueno, aprofitaré diré que sí, per, per, com un repte intel·lectual no? per pensar una mica una, una intervenció a veure, soc capaç d'ajuntar la complexitat el tema de les xarxes i l'educació no sé si m'he sortit, eh? ara ho veureu, la meva intervenció, però penseu que és aquesta reflexió. M'ha costat, eh? aquest matí estava en un hospital, encara al matí perquè he tingut un problema familiar, i encara l'estava preparant a l'habitació mentre la persona de costat, que era la meva dona, li feien una ecografia. Vull dir que encara estava retocant perquè no estic prou segur. No és aquest tema és que dius, no, és que avui parles i tens tanta seguretat que no hi ha problema, no? em bellugo amb un pantà una mica i bueno, vaig acostar-me a reflexionar amb veu alta què vol dir això. Eh? I aquí és el que us ofereixo aquesta tarda. A veure, en primer lloc, la pregunta clau per mi en la intervenció era què canvia dels grups i organitzacions a les xarxes? Després he vist que, que quan m'he documentat, molta cosa. M'he donat adonat que doncs això no, que els urs primaris eren del segle XVIII, que les associacions eren del segle XIX i XX, els moviments del XX i les xarxes del 21. I, bueno, comencem bé. Eh? Anem, anem a veure, vaig a introduir-me més a fons, a veure la diferència, que canvia? De ser un grup? Eh? De ser un moviment? De ser una associació i ser una xarxa? Eh? I no únicament Facebook i Twitter Twitterer, eh? parlo de xarxes nostres, educatives, que si voleu, després també comentarem, no? perquè avui dia estem pensant fer formació de mestres mitjançant el Facebook. Eh? Mm, per, què no, eh? per què no? Però en principi parlem de xarxes d'innovació, d'escoles com aquesta que teniu vosaltres. Eh? mole. A principi, jo dic, bueno, vaig a pensar alguns elements de l'actualitat que porten a canviar. Per què estic dient jo o per què diuen els teòrics? Els teòrics que no són recents, però quan vas a buscar les teories es dones compte que aquestes teories que ara comencem a parlar provenen dels anys 50. No? Eh, fas, eh, et fiques dintre i veus que estàs treballant el tema, jo he trobat coses de la cibernètica, que ja són del 48-50, coses de la teoria de la informació... I per què no i per què no? Eh, Moren amb la seva teoria de la complexitat. que després podem tocar perquè realment sobresurt. Encara que, que Edgar Moren, que seria el filòsof de la, de la complexitat, recull amb els seus escrits eh, aquestes tendències dels anys 50, dels anys 48 de' de la informació, la cibernètica i després la teoria de la ciència, lacato kun. que no estem parlant d'una qüestió que va néixer ahir en Facebook, o va néixer ahí en Twitter, sinó que parlem d'aspectes que ja van començar a treballar-se als anys 50. Jo fins tot recordo un catedràtic de pedagogia de la UB, no sé si algú ha estudiat pedagogia de la UB eh, fa anys, eh, fins i tot quan no hi havia l'autònoma, eh, que era l'Alessandra Sant Vicenç, no sé si recordeu, com a caterati d'educació mor fa anys, no? eh, Sant Vicenç va portar la pedagogia cibernètica. Ara, en aquell moment, Sant Vicenç parlava de cibernètica i pedagogia sistemàtica ara, disculpeu, eh? han introduït una sistèmica que és una derivació, entre cometes, diferent, per no entrar en temes de la que no vull parlar. Eh? Però, a principi, va ser -se introductor -se a Catalunya dels anys eh, 60-70 de la pedagogia cibernètica, de la pedagogia sistèmica, que justament és la base de tot el que ara, teòricament, parlem de les xarxes socials, de per què hem de tenir xarxes, que és l'inici d'això, no? Interessant, no? No és una qüestió molt recent, com pensant, no? Bé, eh, ha saltat directament, no sé per què, eh? a veure si és que està, el programa aquest potser està col·locat que salti això. Llavors, jo penso, alguns elements de l'actualitat que ens donen pistes al per què hem de passar a un concepte nou, que és comunitat i xarxa, i oblidar-nos de moviments i associacions. Eh? Dir, eh, com a concepte, o com a grups, no? per què? No? D'on prové tot això? Primer està clar, no? aquí eh, hi ha uns quants elements que he destacat, que són canvis de perspectives. Que, no? El canvi de perspectives, Després entraré a fons. Vivim un món simple? No. Ens van educar a la simplicitat, però el món és complex. Sempre ha estat complex, però que ens enganyàvem. Eh? Ara no, ara ja sabem que el món és complex. Eh? Em, em, som conscients encara que l'administració no, eh? Moltes vegades, ni la universitat tampoc, eh? No penseu, i les escoles tampoc avades, eh? Això entraiem al fons, és interessant. Però ha hagut un canvi de perspectiva fonamental, ha no ha de l'aprenentatge, sinó canvis, formes de pensar. Eh formes de pensar la educació, formes de pensar la cooperació, formes de pensar la solidaritat, la multiculturalitat, tot això, eh? Hi ha canvis de perspectives. Ho dic en plural, eh? No dic canvi de perspectiva, canvi de perspectives, eh? Hi ha gent que, que encara està en una perspectiva de fa 30 anys. Bueno, està bé. hem d'esperar que es jubili molta gent en el camp de l'educació, però en principi és cert que hi ha hagut canvis de perspectives importants, no? S'ha aportat canvi de paper de l'educació. Jo penso que si tots som professionals de l'educació, ja sabeu que últimament jo no dic professionals d'educació, són treballadors del coneixement, com tots són treballadors del coneixement, sabem molt bé què vol dir educar, avui dia els infants, els joves, els adolescents i els adults. No? Hi ha un canvi important del paper de l'educació. No? Això porta un tema interessant que hem de pensar, sobretot si som escoles o institucions, la possible obsolescència. Això apareix també de fa molts anys, Què ve a dir, Ve a dir. estem treballant a institucions educatives, que són vàlides pel segle XXI, estem treballant... O sigui, mireu l'estructura escolar. És una estructura del segle XVIII. Bueno, hi ha alguna cosa del XIX. Va funcionar bé. Va funcionar bé en una època determinada, fins i tot va escolaritzar la població. Recordeu que l'escola neix a la Revolució Francesa. Eh? Quan, eh, eh, parlo no de l'escola monàstica, no, del canvi, de la modernitat. Eh? de la modernitat. Ara està funcionant el segle 21, vosaltres penseu que els nens poden aprendre a seguir com esteu vosaltres en filera o en petit grup, en quatre parets, encara que tingui una pantalla digital i un ordinador que no funciona perquè no està connectat, perquè s'en va la connectivitat constantment, eh? Eh, i que ningú sap com fer-ho. Bueno, sí que ho sapé, eh? el 25% de mestres saben com treballar-ho, però el 75% no, eh? Això és estadística recentment, no? Bueno, vosaltres penseu que això funciona? No, no no està funcionant. No està funcionant. És cert que estem intentant trobar solucions. Eh? Ara hem de discutir el tema de la tecnologia, amb els nanos que fem, hem de discutir què fem els mestres, la nostra identitat, què vol dir ser mestre al segle XXI, que no treu a veure al segle XX, eh? Eh, què vol dir dirigir un centre eh, d'una forma determinada i no com volia el conseller anterior. dir bueno, Hem de discutir moltes coses. Eh? Però no anem per mal camí, perquè els problemes han estat molt recent i molts nous. No? Però el que tothom coincideix és que a vegades la crisi, tan famosa crisi del Magisteri, secundària predominantment i primària, no és culpa seva. És que està treballant amb una estructura obsoleta. No? I això porta molts problemes. Estructura obsoleta vol dir departaments, vol dir cicles, eh, vol dir claustres, vol dir eh, tutories de... aquests són els meus alumnes, eh, són de quart a, de quart B, de segon... Tot això és una estructura decimonònica. Eh, els nanos no poden aprendre així al segle XXI. Ja ens va costar a nosaltres aprendre, però van sobreviure, Imaginem-nos-nos ara. Aquesta és la idea de la primera, eh? que això es portarà també a canviar la forma de pensar com l'escola es relaciona amb si mateixa inter i com l'escola es relaciona, perdó, intra i inter. El que parlem de xarxes, eh? d'intraescolar i interescolar. Eh? Ja arribaré després. No? no vull fer els links perquè slinks era un divertiment que he fet. El canvi, aquest, per exemple, el canvi social de l'alumnat era un divertiment. No? Ja veieu, bueno, era més que per introduir elements de... Eh? Bueno, eh, bueno, això és un tema de divertiment, però ningú dubta que el canvi social i l'alumnat ha estat important. canvi social pas oposat. El canvi social és el que ens ha fet veure més a nosaltres la complexitat. Quan l'escola era de, de classe mitja o, o una família lineal, lineal vol dir la gent es naixia, anava a escola, després tenia que anar a la mili si era home i si no la dona pues no sé què, després tenia nòvio, després casar-se, tenir fills, cuidar-los i morir-se. Sí, eh? Aquesta linealitat de la vida que no existeix avui dia, perquè un pot tenir dues o tres dones, no, a la vegada no, eh? però al llarg, o homes, eh, de fills amb parelles, de famílies monoparentals, d'avui tenir feina i de no, avui tenir feina i, no, i compaginar-la amb altra cosa, anar-me a l'estranger i tornar... Vull dir, tot aquest món complex ha estat molt clarament, torno a tenir problemes amb això. Eh? el tema del canvi social eh? i de l'alumnat. També és cert, i tots som conscients, que tots els països, quan l'escolarització s'ha fet democràtica i comuna per tots, els problemes són nous. Per això ho sabíem. Això ho sabíem. Eh? Era fàcil l'estabilitat que hi havia en un institut de batxillerat quan tots eren nens iguals i que, a més, els que no, no volien estaven fora treballant. El que un company meu deia el nino con bicicleta. Eh? era molt, molt fàcil Hosti, ara estic, perdona, jo soc molt provocat eh? era fàcil ensenyar en aquella època quan tots eren més o menys el que és difícil és ara, però això és normal però hem de buscar les solucions per trobar-los no tirar en cap a darrere, sinó buscar solucions perquè en el moment que tots estan escolaritzats els problemes són nous, lògicament eh? i apareixen doncs, predominament a la secundària no? el tema de... aquí sí que és important el tema de tot això eh? els conceptos socials aquests contextos són multiculturals Ningú podia preveure que a Catalunya hi hauria un milió d'immigrants fa 15 anys? Ningú? Ningú? A la qual ara ens trobem de que bueno, hem de donar solució a això, tots plegats, bueno, vale, ja estàs una riquesa, d'acord, però també planteja temes que hem de discutir a veure què està passant. No? Mirem el tema de sal, no? aquests dies, no? quina solució li donem, qui li dona la societat? No? Són temes que apareixen i que que no passi com en França, el tema de la, de, de la integració d'aquestes persones. El tema multilingüe, en el cas nostre, Atenció aquí, d'incertesa, perquè eh, ens van enganyar quan estudiàvem. Eh, la ciència, la teoria clàssica de la ciència, és buscar la certesa. I no existeix. Estàs vivint un món d'incertesa. I per això tenim xarxes. Eh? La xarxa era un, un dels resultats de la incertesa del món, ho comentaré després. I, a més, un món de complexitat. La complexitat vol dir entendre el tot i les parts. I quan era lineal ens ensenyaven únicament les parts, però no el tot. I després diversitat. La diversitat per suposat, que és un tema molt important. Jo sempre comento de que hi ha dos moments a l'educació que fem un clic de paradigma quan entra en un moment determinat i no, no entra quan jo era petit, no vull mirar les ciutattats vostres, eh, entra la diversitat i el context. Quan entra el concepte de diversitat, el concept deitat i context, punt, hi ha un canvi de paradigma de forma de veure o l'educació. O almenys hauria de veure hauria de tenir un canvi de paradigma, a introduir aquests conceptes. Si m'heu capacitat, si vaig a un text per no d'Edgar Moren, aquest és d'Edgar Moren, a veure, mira què diu, anem a fer la lectura de... Diu, es fa necessari per a mantenir alguna cosa adquirida, regenerar-la constantment. Tot el que es regenera, degenera. Xt, tot el que avui comencem, a la nit està degenerant. Eh? Atenció. Tot canviarà, aquest tal canvi. Tot el que fem ara automàticament pum, comença a canviar. Abans no. Eh? Tot el que canviava durava segles, anys, ara no. Ara el que fem ara comença a degenerar l'endemà. Eh? En el moment que s'ha creat ja comença la seva degeneració, que hi ha un canvi. Dir, el concepte de canvi serà fonamental. En l'educació nostra tot canviarà, canvi, eh? tot canviarà. I aquell mestre o professor que no sàpiga viure amb el canvi morirà professionalment, no sabrà què fer. Estarà fora del sistema, no entendrà què passa. I si un mestre no entén el que passa fora, no entén el que passa dintre. A la qual cosa cau de baixa per malaltia, augmenta l'accentisme, eh, comencem a tenir problemes. Eh? Què vol dir? Primer que hem d'ensenyar en formació inicial i continua a veure el món canviant i complex i divers, perquè després, quan vagin a les aules, es trobin aquesta realitat, que és la realitat actual. No? Mireu què diu després moren. diu. És necessari que comprenguem que la revolució actual es juga no en el terreny de les idees bones o veritables, que és el que ens ensenyaven, eh? l'àngel i el timoni, al bo i el dolent, eh? sinó, i diu ell, oposades a la lluita en de o mort, sinó a les idees dolentes o falses, sinó sobretot en el terreny de la complexitat de la forma d'organitzar les idees. Això que és, eh, que, que és un text de... ens porta a una cosa fonamental de les xarxes, no? Una xarxa és una forma d'organitzar les idees, però no és una associació. Ara explicaré, després explicaré per què, eh? ni un moviment, ni una institució, eh? és una xarxa. Que després diré que segons la teoria i el que, els estudis internacionals s'està considerant que vol dir una xarxa. Eh? Bueno, torno a darrere. Molt bé. Després, aquesta d'aquí, no? Aquesta també, també és important, i també és important per les xarxes, ui, dale, que pesats, no sé, canvia automàticament, eh? és que té un... com, com no és el... Eh, veig que és, ha estat... Bueno. Fixa't aquí, abans he comentat que nosaltres, vosaltres i jo, si som d'infantil, primària, sobretot si sou educadors, bueno, si treballo també a altres àmbits de l'educació, eh, som treballadors del coneixement, o sigui, nosaltres ens dediquem al coneixement, i la xarxa també es dedica al coneixement, encara que sigui un coneixement entre nosaltres, inter i intra, molt bé. Però el coneixement està en crisi, perquè el coneixement no és lineal. Podríem fer la pregunta, cada, cada quan canvia el coneixement? Avui dia es diu que està canviant vertiginosament. Tant és així que el telèfon mòbil que tenim l'endemà queda obsolet, com deia Moren, o el Windows no funciona. Malgrat tot, és veritat que el coneixement avui dia es diu que d'aquí a poc es duplicarà per dos. Quan parlen de coneixement, parlen del coneixement global de la humanitat. Eh? Global, no? L'avenç de la humanitat es duplicarà. Nostre avi o el tataravi tenia el mateix coneixement que l'avant passat i va morir amb això. El que sabia de l'escola i el que aprenia no calia estudiar. Els mestres se'ls diia ara estudies mestre, malament en aquella època perquè eren o de 14 anys a 17 o, i, de, i després te treballes de mestre fins la teva jubilació, que és els mestres que molts han tingut. Ara es diu no, no, ara estudies de mestre i després continues estudiant de mestre. No, no és el mateix el constat. Per què? Perquè en el moment que el coneixement canvia peticionsament, hi ha diverses preguntes. Una és, el problema és global, són problemes globals, el coneixement és de la humanitat. Lo que avui en Japó es fa, l'endemà ho sabem. El descobriment que es fa a Massachusetts, ho tenim demà aquí mateix. Eh? A la qual, són... Problemes. I la, una altra pregunta clau de cara a nosaltres és dir, què hem d'ensenyar? Quin coneixement hem d'ensenyar? Dona una pista. És possible que d'aquí 20 anys, jo ja estaré prejubilat, espero viu, eh? no, pre no, estaré jubilat, ja eh? no. Eh, d'aquí 20 anys, és possible que molts nanos, amb la tecnologia, amb les xarxes socials i la tecnologia, aprenguin moltes coses que s'ensenyen avui dia a l'escola mitjançant internet o el que hi hagi, internet no 2.0, a millor 20.0. La pregunta és, què no aprendrà per internet un nen o una nena? Aprendrà a pegar la seva dona, a no pegar la seva dona? Aprendrà a ser solidari, sostenible, solidari, cooperant, democràtic, respectador del medi ambient, aprendrà això. Aquí tenim, una, aquí tenim un, un debat interessant, un debat interessant, de dir què hem d'ensenyar als nens del segle XXI, que no se veix per res perquè l'aprenen per altres mitjans, i què no estem ensenyant, que és fonamental que aprenguin perquè no la al a les xarxes socials ni l'aprenen a internet. No? Aquest, aquest debat a mi m'apassiona perquè és el debat aquell antic de dir els temes transversals, no, no, ja no existeixen. Ara la transversalitat és el fonamental, eh? perquè aprendre moltes coses aprendran per altres mitjans. Estic parlant d'internet, estic parlant d'un TDT, uns canals interactius que tenen 200 canals eh, videojocs que connecten internacionalment. Jo què sé què hi haurà, no? Per no? Les xarxes socials, el Facebook, el Twitter, tot el que... que, no, que abans sí que és veritat, com diu, abans de tot, que, que hi havia un monopoli del saber. Probablement que nosaltres, tots nosaltres, hem perdut el monopoli del saber, què hem d'ensenyar? Aquest debat del currículum del segle XXI és important, eh? hem de començar a fer globalment. I eh? jo torno a repetir, ja pensant, no, no tant en competències, que també, eh? sinó quins aspectes són fonamentals que ensenyem que no faran ningú més que nosaltres. Bueno, és una reflexió que faig amb veu alta, però que per mi apassionant, eh? perquè si no, tornem una altra vegada a tenir la llacuna dels dos mons. Els nens apenen unes coses fora i l'escola es limita a ensenyar coses que després poden quedar obsoletes pel canvi vertiginós del coneixement. Bueno, no vull adergar perquè si no estaria tota la tarda amb vosaltres. Eh? Bueno, tot això, què ens porta? Bueno, primer, a una situació interessant. Ara ho comentaré. Eh? A trencar aquesta concessió clàssica del coneixement. Mireu, intentaré ser una mica agocerat amb el meu pensament, eh? de veritat, perquè com a reta intel·lectual, què vol dir la concessió clàssica del coneixement? Doncs pues mireu, ens han ensenyat que el coneixement vol dir posar ordre, rebutjar el desordre, rebutjar l'incert, rebutjar la incertesa, treure, treure no pot haver imprecisions, jerarquitzar... Això és la concessió clàssica del coneixement. Avui dia, això està qüestionat per tots tot els teòrics de la ciència. Això no és el coneixement. Això és el coneixement que, per exemple, era el coneixement de Descartes. Eh? Eh? Era tot la, el tema de, Des, de Descartes. No? Descartes, deixeu-me, Descartes és un moment que diu, i es basarà tot això en aquest coneixement, no pot haver-hi la negació, no pot haver-hi la incertesa. El coneixement és vàlid. Eh, la frase de Descartes és idees clares i diferents. Eh? Al principi de veritat. Són idees clares. Bueno, primer, això. Per què eh, hem de trencar la consciència clàssica? Perquè hi ha contextos socials d'incertesa, de conflicte i de complexitat. Això, no hi ha cap filòsof avui dia en el món que ho dubti. Eh? Que això, és, això és un canvi de paradigma radical de cara a pensar la forma d'educar als infants eh? i de pensar eh, com estructurem les xarxes per intentar crear nous coneixements actuals del segle XXI. El segon és aquest desmoronament de les instàncies clàssiques de socialització. Quan parlem del desmoronament de les instàncies clàssiques, vol dir la família, vol dir doncs, l'església, vol dir l'administració, que regularitza, eh? l'exèrcit, és igual, les instàncies clàssiques. El barri, l'Ateneu, tot això que hem tingut eh, a Catalunya, per exemple, l'Ateneu serà molt important, això s'ha desmoronat. I, I què tenim? Bé, bueno, doncs pues tenim molts problemes, molts problemes perquè s'ha de suplir aquestes distàncies amb què? Amb l'escola, mm, que és un tema greu, no podem, no podem. L'escola, l'educació, no pot suplir l'exèrcit, l'església, la família, el barri, l'Ateneo, eh, jo que sé, les, no, no pot, és impossible. O estan intentant el sistema educatiu fa anys. ara es dona compte que està equivocat, no? ja ja veu que quan a l'escola se li dona tot això, es provoca un concepte que hem investigat que es diu intensificació. És fer moltes coses. I què passa quan una persona fa moltes coses? Que fa moltes coses i moltes d'elles mal fetes. I aquest és un problema que tenim al sistema educatiu. Vull dir, llavors anem a buscar alternatives a que el professorat no estigui intensificat. Ja sé sí que direu, jo conec un que no s'estressa per res, però és minoria. Eh? Vull dir Estem parlant de la majoria d'educadors que estan treballant força bé als centres, deixant-se el cap de setmana corregim per la tarda, eh, quedant-se moltes hores. I hi ha molta gent, Hi ha molta gent d'acord, hi ha molta gent que són uns jetes, però bueno, hi ha molta gent que treballa, que és la majoria. No? Això és un tema claríssim, no? S'ha desmoronat. Bueno, aquí he fet un... Perdó, una botarda. Eh? Bueno. És una broma, eh? Esperem que tu un element... Eh... Però veig que no rieu. No, no. És acudis, que són acudits educatius que hi ha a internet. Eh? Era la idea de desmunament de les instàncies. No? Bé, això serà important perquè, per exemple, un tema important que supliran les xarxes és fer això. Mireu, hi ha molts nens, avui dia a les escoles, que quan van a casa no tenen a ningú. ningú. Això eh, nosaltres els diem els nens de la clau. Eh? Són aquests nens que quan acaben, els seus pares o la seva mare, que s'ha quedat sola perquè l'han abandonat, o, perquè, o, ella, o ella ha optat, els pares hi ha ja menys, no? pel que sigui, no hi ha ningú a casa, perquè la gent ha de treballar molt per sobreviure, i és el nen de la clau. I quan arriba a casa, aquí li explica els seus problemes? El Simpson, si està en aquest moment, o el videojoc, o el Facebook, o al Twitter. Qual, atenció aquí al tema interessant de com aprofitem el tema de les xarxes per a aquests nanos que no en... estan sols cada vegada més, no? però no únicament això, sinó que parlava de quina és la funció de l'escola. He dit abans una cosa per mi important. Nosaltres, els que ens dediquem a l'educació, si els nens tenen greus problemes de risc social i les nenes, nosaltres no es podem salvar, senyors. No es podem salvar. Abans sí, abans sí que es podíem salvar, ara no. Per això hi ha un abandonament tan alt de la secundària. Diu, no, és que és un... no, no, hi ha un abandonament tan alt de la secundària perquè nosaltres sols no podem. Perquè quan érem joves, la nostra generació, el context es recolzava. I ara el context és totalment agressiu i estira més que l'educació. a la qual, aquest nen o aquesta nena està perdut. Clar, això ens plantejarà temes importants. Què hem de fer? perquè això no passi, perquè el que ens delega el món actual a nosaltres que ens dediquem a educar és intentar que els nostres nens i nostres nens siguin feliços, eh, puguin treballar, eh, eh, puguin ser democràtics, puguin tenir una vida i si nosaltres veiem que abandonen els instituts i el fracàs, doncs la frustració és molt alta. La és molt alta, no? Parlo del món educatiu, no? perquè aquest és, és el que s'ha han encomanat a nosaltres, intentar que la gent sigui eh, el més feliç possible, que siguin homes i dones quan han patit i han de profit, no? eh, bueno, que poden sobreviure en el món aquest i a la llarga doncs, intentar tenir una vida correcta, no? en, aquest, en aquest món i en tots els mons. Eh? La, la tercera és important, però si resulta que nosaltres no podem Eh, extreure els nens de l'exclusió social en casos greus o tenim problemes, doncs no queda més remei que parlar de comunitat. No de pares, no de mares. L'altre dia un director d'institut deia «Mira, eh, l'altre dia vas cridar al pare d'un nano i quan va cridar el pare ja, ve, ja vas veure el problema del nen». No? Bé, bueno, ja sabeu, no? els problemes que tenen molts pares. No? A la qual avui dia diem «la família és important, però en situació de riscos la família formarà part d'un element macro que es diu comunitat. I la comunitat serà tot, tots aquells agents que intervenen en l'educació d'un infant en el territori. Això es portarà a un tema interessant eh? d'alternatiu. Aquesta d'aquí. Atenció aquí. La, la, la concessió clàssica del coneixement era, era una concessió individual. Avui dia el tema del coneixement és col·laboratiu és la col·laboració funcional. i això es portarà a les xarxes. Eh? Vu dir que, atenció aquí que entra en força en la xarxa el paradigma de la col·laboració. Aprofitar els mitjans perquè perquè, perquè donm importància sí que, sí que dona importància a l'individu, mitjançant la seva subjectivitat, mitjançant el seu coneixement tàcit. Què aportes tu eh? el teu coneixement ja coneixementtàcitu aquell que portem a dintre i que executem a la pràctica, què aportes tu a la xarxa? Eh? Eh? però en principi ho compartim. I el principi bàsic, i a més el principi final, ho tenia apuntat aquí, el principi final, fixeu-vos-hi, és evitar el pensament simplificador, reductor, disjuntor, per pensar col·lectivament, que és una xarxa. Eh? Pos comentaré més àmpliament. I sobretot, a veure, tornem a repetir. Aquí apareix diversos conceptes. Primer apareix el concepte d'un món complex. Suposo que tothom que està aquí i si pertany a la xarxa no dubtarà que el món s'ha fet molt complex. Sempre ho ha estat, però ara molt més, per tot això, molt més. Eh? Fins i tot a vegades incomprensible a certes generacions, alguns de professors, que lògicament, com ho deia Morent, si tu no entens el que passa fora, les parts no entens el tot i no entens el que passa als nens. A vegades comencen a despotricar... Però... Bueno, és un problema greu que tenim perquè hi ha hagut una transició vertiginosa de la educació que va arribar aquest professor eh, lineal a un món que s'ha tornat complès. I ningú li ha dit com ensenyant en un món complès. Sí que li van dir com ensenyant en un món lineal. Això sí que li van dir. I li van ensenyar malament, perquè el cap no ensenyava. Agafava odi a la pedagogia. Però és igual, els mestres tampoc. Li van ensenyar lineal. Us explico un exemple. Mireu, eh, el currículum de formació dels mestres, de primària, lineal. L'ho he criticat moltes vegades. No en fan ni cas, eh? Le conec que no en fan ni cas. Però, eh, però està comprovat. És racionalitat tècnica del segle XVIII Mira, primer, entren els mestres i fan teoria. Introducció de pedagogia, pedagogia, història d'educació, psicologia educativa. Tecnologia, diàtiques específiques, pràctica. Un mes o dos o tres o quatre... Mestre, així no s'ensenya, no eh? no està comprovat. O sigui, el currículum de magisteri en un món complet seria, com a eix central, la pràctica. I sobre la pràctica pivotaria tot el tema teòric, i reflexiu, del treball. Doncs res, eh, han canviat el curs de magisteri i patapum, patapam. Más de lo mismo. No passaré tampoc, tampoc, eh? perquè els mestres final acaben sobrevivint en la pràctica. Eh? Però no, no, no vull comentar ja ni el màster de secundària, que ja és per bombes de fum, almenys. Eh? Bé, bueno, vosaltres sou pacifistes, no tant. Però... <ríe> perquè fan un màster de secundària i mirem, mireu el decret del màster de secundària i diuen, anda, però què? jo quan ho vaig llegir vaig dir... Ja però què, què hem fet en aquest país durant 20 anys de pensar la formació del professorat, perquè és com tornar als anys 60 en aquest país, no? Bé, bueno, també sobreviurà la gent de secundària, no? Però dic com a idea, no? Que no és fàcil canviar, no és fàcil canviar perquè, perquè aquest pensament adicional de coneixement és lineal, però tothom, des de la filosofia de la ciència i sobretot la ciència no únicament de lletres, sinó la positiva, està dient de que així no aprèn el ser humà, que s'aprèn de forma diferent, no? Però bé, bueno, amb això estem, almenys a eh, poc a poc anem canviant coses. No vull ser negatiu, no? Aquí apareix el tema d'un món complex no simple i la tercera cultura. La tercera cultura. Jo aquí faig un homenatge a un company que va morir a mes de l'estiu, cateràtic de Màlaga, com jo, de, de formació i educació, eh, José Manuel Esteve, eh, que va morir, que era una gran persona, molt millor conferència que jo, era realment una, un plaer sentir a José Manuel Esteve Primer perquè tenia aquesta xispa andalusa, que no la tenim nosaltres, no? i després per al contingut del que deia. No? I Esteve parlava en un llibre que té la tercera revolució. Bé perquè? Eh? Malgrat els autors més del camp de, de la filosofia parlen más, més de la tercera cultura. Edgar Moren parla molt de tercera cultura. Mira la tercera cultura què és. Bé, bueno, la concessió tradicional és disciplinària, la tercera cultura és inter i sobretot transdisciplinària. Veiem el món no des d'una especialització concreta, sinó de la... Jo crec que la xarxa és aquesta, transdisciplinaritat. Eh? Vull dir, aquí vosaltres teniu una transdisciplinaritat important. De no? Després el tema d'un nou saber integrador, què significa el saber. Eh? Després, transformació de la forma de pensar el món, de la forma de percebre el món, transformació de la forma de percebre la realitat que tenim davant nostre. No? O sigui, veure el món com un món global que s'interconnecta entre ells. No? interconecta pensaments, interconecta fenòmens, interconecta processos. Això és el que es diu avui dia de la tercera cultura, eh? la tercera cultura. que seria el que Este intentava teoritzar amb el llibre La Tercera Revolució Educativa, que està publicat en PaI 2, i que ell donc també s'acostava per aquesta, aquesta idea no? i queè hem de fer en aquesta forma de pensar. Però que interessant no? és transformar la forma de pensar percebre, la realitat, en el cas educativa o social, no? Bueno, mireu. Vaig entrar un moment, vaig arribar a les xarxes, no us preocupeu, eh? La simplicitat, perquè la simplicitat no són xarxes, la simplicitat són organitzacions, eh? Són organitzacions. Per exemple, una escola és una institució, no una xarxa, volem que sigui, eh? Però és una institució quan gestiona persones. Una institució gestiona persones. Molt bé. Eh? Una organització pot gestionar recursos, Eh? i una xarxa. Bé, veure, mirem, eh? Mireu que interessant la simplicitat. La simplicitat és, quan es van educar, o el món, el, en el concepte tradicional del coneixement i del saber, el món era simple, i ha molta gent que no ho pensa, per això molta gent gran no entén moltes coses, i és lògic, eh? perquè està educat a la simplicitat, per ell no entén que el seu fill tingui, doncs es separi, no entén fill de que tinguis bueno, moltes coses, o econòmicament, o que treballi i que deixi la feina. Fins o sigui, un avi un, si treballava en el món urbà, si pregunteu als avis, que, si teniu avis i, i treballaven en el món urbà, no en el món rural, van treballar, eh, la seva vida va ser una feina o dos. Canviar de feina era un trauma. I per la nostra generació també va estat la meva, eh? Un trauma, ara, per un nano de 20 i 25 anys, canviar de, forma, de, de feina és un trauma, però si es jubilarà que fa 15 o 14 eh, i no és cap trauma. De, però un exemple, eh? del món simple al món complex, entre altres coses. No? Aquesta inestabilitat del món laboral, per exemple. No? Però mireu que interessant, no? què era la simplicitat? Un pensament analític, que s'ensenyaven, simplificador, el món és simple, la humanitat és simple, eh? i això molta gent s'ho creia, no? Carà, eh? Després, mecanicista, on hi ha una preponderància, atenció aquí, no de les persones, sinó dels subjectes. Per això quan anaven a l'Emili, no sé, bueno, jo veig gent d'una edat no com a la meva, però similar, jo recordo tota la vida, jo era el número 81. I després a l'escola doncs era un mes d'aquests de no sé què, era un objecte. O sigui, dones compte, fas una revisió històrica del teu procés i hem estat molt objectes, no? Eh? Això és veritat, no? Objectes. Perquè era lògic, era lògic com diu un pedagòg, era lògic, era coherent. Molt coherent, clar, perquè era el moment, així era lineal, el coneixement, el saber, l'estructura educativa, tot era lineal. I tot era igual, a més, tot era igual. Tant aquí com a, com a un poble de Galícia o com a Palafrugell, eh? era lineal. Quan hi ha una xarxa, l'important serà el subjecte i les relacions que aquest subjecte estableix amb els altres subjectes. Bé, no sé si eh, m'estic que enrullant massa, eh? disculpeu. Eh? Mireu, això era la linealitat. Una xarxa on important no eren, eren les nodes, no era la relació. no era la relació, eh? Per tant, el canvi què ha estat? La simplicitat què, què ha fet? Gerarquitza. Per què penseu que, una, que un moviment té un president, té un secretari, té un estatut? Té... No, no, perquè està allugant-se encara la simplicitat. Sí, sí, clar que sí, del segle XX. Eh, simple, o una, o sea, les organitzacions tenen un secretari, un president, un tresorer, una junta, una jerarquia, eh? i el que entra accepta aquesta jerarquia. I encara una jerarquia, a vegades pot quedar diluït, però hi una jerarquia. I si no hi és el president, és aquells que estaven abans. Eh? I, bueno, fragmenta, no és el cas de... Eh, no, som, no No s'ha de ser en la xarxa. Jo sí, sí. <ríe> bueno, pues proposo que canvio el nom. És bueno, igual. Eh, no. Eh, no, no, però no mireu vosaltres, mireu en general eh, les organitzacions. El tema de la fragmentació i la parcel·lació de la realitat. Es treballava un concepte de realitat. Eh, aquesta organització treballa això. Aquesta treballa això. Cadascú. Ara no. Que, no eh, que hi ha una interconnexió important de... perquè? Perquè estem amb un coneixement transdisciplinar. Transdisciplinar que la linealitat creàvem associacions que treballaven un tema determinat perquè era lineal i disciplinar. Ho veieu, no? I ara, amb la complexitat i el nostre fermentat, treballem un concepte transdisciplinar on realment el coneixement és global. Mm, em seguiu, no? Eh, o bueno, no, no seríem sé si perdus jo també. Eh? Però, però bueno. Eh? Eh, mireu que, que interessant el concepte, aquest concepte que apareix avui dia en, la, en el paradigma de la complexitat que és... Eh, la simplicitat, diu Edgar Moren, pa, partia d'un concepte que és la intel·ligència cega. I la, I la intel·ligència cega és interessant, no? Quan llegis a Moren, no llegiu per la nit, eh, sinó asseguts. Eh? Eh, et dones compte que diu coses interessants com aquesta, no? Que quan tu creus en la, en la linealitat, caus en, en no reconèixer, diu ell, Eh, la intel·ligència cega és no reconèixer la complexitat del món no? que ens envolta. I segon, diu una cosa interessant que m'ha quedat d'atenció, no veure més enllà dels propis límits. Eh? Diu, I i ni, tan, ni tan sols reconèixer aquests límits. Tornem no a repetir-me, aquesta frase interessant de, de Moret. No? Diu, eh, la, la intel·ligència cega és, primer de tot, no donar-se que hi ha un món complex. I segon, no veure més enllà dels nostres límits. Fins aquí m'ha arribat, no veure més enllà. Cosa que Jo penso que la xarxa a vosaltres esteu mirant més enllà. Eh? I ni tan sols reconèixer aquests límits, no saber els límits. No? Treixant aquesta idea de concepte cega d'intel·ligència cega de Moren. Això ja comencem ja a tenir una espècie de xarxa. Tenim aquí la simplicitat, basada en els objectes. Tenim aquí ja la part de la complexitat complicitat, part, que és basada en les relacions. Eh? La que aquella no des, eh? Que aquella no des, però la relació serà fonamental, eh? La relació ja no serà únicament la persona que una, això ja comença és una xarxa. Vol dir, fixeu, simplificat inici integrat, inici, però després veurem lo que és una xarxa. a partir d'aquí possibles alternatives per arribar a la tercera cultura. Molè. Aquí ja comencem a eh, ho vis la xarxa. Té la seva gràcia, això. Ho vaig posar perquè m'ha costat el seu. Eh? No, no, que té la seva gràcia perquè no és fàcil. Eh? Vale, mireu, hem vist la simplicitat, objectes, hem vist les relacions i ara veiem Jum! com a tot... Eh? Mira. Això és la xarxa. O sea, tot queda eh, confós. Els subjectes i les relacions Sas! queden tots per treballar per mil coses. Després comentaré eh, coses importants que avui dia en diu de les xarxes. Bé, bueno, aquí, únicament per saltar-nos a la cultura, he comentat algunes coses. que era Per què? Perquè mmm, tothom coincideix en que hi ha un pas de, que el segle XXI és el tema de, de comunitats i de xarxes. Eh? I, I estem bellugant els, els dos, no? Malgrat sempre la tendència és que la comunitat a la llarga s'arribi a convertir en una xarxa. Eh? Mm, Bé, bueno, mireu. Primer, apareix Aquí diversos conceptes. C4. Eh? He posat 4 per no allargar-me perquè hi ha autors que encara parlen de comunitat d'investigació. Aquesta l'he deixat de banda perquè pertany més a una comunitat de persones que investiguen nous coneixements. Eh? Aquesta l'he deixat de banda. Col·legiem -col quatre. -col -col -col -col -col comunitat d'aparentatge, que està de moda. Comunitat d'aparentatge. Bueno, molt bé. Eh? Eh, aquí es porta a una nova forma de compartir metes en el centre, projecte educatiu comunitari. S'ha acabat el projecte educatiu de centre, Sin el projecte educatiu comunitari. Recordeu que he dit abans, eh? Com a mestres, com a professors, no, no, no podem extreure un nano de les social sols. Si no busquem aliats que comparteixin nostres, les nostres mateixes idees, és difícil. A la qual parlarem del projecte educatiu comunitari, eh? comunitat d'aparentatge ja no estic parlant únicament la comunitat d'aprenentatge, l'experiència de Ramon Fletxa i altra gent, eh? parlo en general, és un concepte molt més gran. Ells és una forma d'entendre la comunitat, que està bé, però no la única, eh? no l'única, hem d'anar a la base. La segona, mireu, comunitat de pràctica, aquesta és la segona. Què significa? Que és una... Això va estar dedicat a l'escola. L'escola ja no és un claustre, únicament, un claustre és una... fa una part de la institució que gestiona persones. A, vegades, a poc a poc l'escola s'ha de convertir en una comunitat de pràctica. Una comunitat de pràctica, que després és el fet d'intercanviar experiències. I tercera, mireu, què fem? Hem de crear altres expectatives a nosaltres, hem de crear altes expectatives amb els nens i desenvolupar l'autoestima. I passem a comunitat educativa. Eh? Hi ha diferència eh, entre comunitat d'aprenentatge i educativa. Hi ha diferència, però bé. Bueno. I per últim, la, la xarxa. Eh? Les, les xarxes com a què és la tendència internacional, sobretot en el món global, recordeu tot el que hem dit, món global, eh, com, eh, complexitat, incertesa, eh, canvi, nou formes d'entendre el coneixement, la transdisciplinaria, tot això barrejat, és un còctel que es porta a treballar en xarxa. Eh? Si volem sobreviure i volem generar noves idees, noves alternatives de canvi en la vida, en la societat, i en l'educació, no? si no, altres ho faran. Eh? Mireu, hi ha xarxes també que estan dient coses que són bueno, no vull ficar-me amb algunes. A veure, eh, aquí començaria la conferència. <laughs> A veure, perquè era el títol que, que han posat, però jo volia arribar aquí, lògicament jo no ho podia fer, ho podia haver fet, eh, però no tenia intenció de, de, de fer el discurs. Jo penso que és important per nosaltres, més per mi, eh, pensar abans d'arribar a dir bueno, per què això, no? pensar les bases teòriques. Eh, jo sempre dic que el Magisteri a vegades hem d'elegir de, de i hem de teoritzar, hem de saber per què fem les coses, no? i això és una preocupació que he tingut sempre, ho vas dir també l'altre dia en altres jornades, i abans d'arribar bueno, anem a intentar pensar, reflexionar amb bé volta, eh, buscar volta, documentar-te, buscar bases per tenir alguna cosa que dir, que la gent pugui entendre i acceptar, i que no sigui una dèria que a mi se m'ha ocorregut eh, doncs, aquests dies. No? Per què crear comunitats i xarxes? A veure, Primer, està clar que és una comunitat de pràctica, no cal que l'elegeixi. Eh? Per exemple, un claustre, un centre, seria una comunitat de pràctica. Recordeu que és això, un grup heterogènic. Mm, què vol dir? Que apliquen tolerància professional. O sigui, que són tots conscients de que tots són diferents i raros. No, no, no, no, no. sí, sí. No. Això és una qüestió de tolerància professional, perquè no podem fer una comunitat de treball si no acceptem la tolerància professional del company. I això sembla molt fàcil dir-ho, eh? però si treballo a escoles, a eh? la bueno, universitat, pitjor. Això eh? eh... oh, és un tema delicat, no? delicat no? el tema de la tolerància professional. Però és un cop heterogènic que intenta, de diferents experiències, compartir-les. Un interès comú, l'escola. Eh? Jo sí que això ho estic intentant, que les escoles arribin a aquesta idea de de la comunitat de pràctica. No? Clar, després apareix la comunitat de pràctica formativa. És una derivació. Eh? La comunitat de pràctica formativa per seria l'alternativa a la formació en centres, a l'assessorament a centres, que diu la Generalitat, no sé si ara ja canviaran, com estan canviant tots els noms, eh, el tema de... però la idea seria aquesta. No? És dir, una comunitat de pràctica formativa és una sèrie de professors, atenció aquí, en un centre o en el territori, eh, que intercanvien reflexiona i apenna mútuament a través de la seva pràctica. Això serà important eh? perquè un concepte fonamental que acosta la comunitat a la xarxa torna a repetir el coneixement tàcit. Eh? El que fem cada dia a tots nosaltres en la nostra pràctica. Eh? Posar- en evidència. Per això a vegades eh, el paradigma de la complexitat també s'anomena a vegades el paradigma de la reflexió, eh? perquè també ens obliga a a reflexionar sobre el que fem, no? eh, que, que en el cas de català i espanyol ha entrat més a banda el tema de la reflexió, eh, el pensament-reflexió. No? Mireu que diu aquí, un comunitat de pràctica podia ser un grup de mestres amb la intencionalitat d'intercanviar-se. La comunitat d'aparentatge, ja ho no sabeu, no? Eh, la comunitat d'aparentatge té, té una diferència de la comunitat de pràctica que, és la inter que interactua amb el context, eh? o sigui, interactua amb els agents del territori, que eduquen els nens, que és important parlo clarentors bueno, aquí quan passegem per aquí doncs es veu la importància de l'ajuntament, la importància de les associacions d'immigrants o, de, o del que sigui eh, tot el, el contacte que té l'infant o l'adolescent amb elements educatius de l'exterior que torn a repetir són més potents a vegades que el que fem nosaltres a les aules eh? qual és aquesta idea no? eh, La idea és millorar els infants i comptar el context, sigui de la forma que ho fa gent, com ho pot fer l'Autònoma, o pot fer la Barcelona com el cru crea, o altra gent, eh? Vull dir, és, és treballar amb el context. Pot ser contracte amb el context, pot, eh, treballar amb el context. No? Resumint, les comunitats, mireu, contribueixen i desenvolupen la millora del professorat i el centre, després incrementa el capital social, per què? Perquè la idea és fer xarxes entre centres, entre famílies i territori. O sigui, la idea és que de la comunitat es passa a les xarxes. Aquestaa comunitat és un per les xares. I per últim, atenció aquí. Eh? Aquest és important, perquè això ens portarà ja a la xarxa. Quan s'acostem a això és compartir un conjunt de dimensions i valors comuns. Compartir el coneixement tàcit, que vol dir l'aprenentatge en el terreny. Vull dir El que és una xarxa és sobretot compartir valors i coneixements tàcits que es treballen en el terreny, eh? que parteixen del terreny de la gent. D'aí està que la xarxa no serà homogènia, sinó serà heterogènia. Ara entro. Ara entro i acabó, vage acabant, eh. Perquè ara ja, ara comencem a me va neu permítir perquè què és una xarxa? La meva documentació sobre les xarxes, el que he pu legir eh, amb autors, teoritzament, diu coses interessants que a vegades no complim quan diem xarxa, eh? Altres que realment hem de ser ortodoxes també, no? Primer diu la diferència entre una xarxa o una xarxa de comunitats, com pot ser d'ONGs o d'escoles, eh, a diferència d'un moviment o una associació o una institució, eh, és la següent. Primer, mireu, acceptar vincles febles. O sigui, una xarxa està feblement tejida. No és president secretari, jo tessorer i tal, militant, carnet, quota... No, no, no. Eh, és que, fixeu-vos-hi, el control que es fa dels membres és menor, eh? és menor. Vol dir, eh, l'accessibilitat per a altres membres és més limitada, no estan sempre aquí. Vol dir Jo, per exemple, avui estic a la xarxa i m -m durant un temps desapareixo. Eh? Vol dir No tinc una, un lligam, no he de tenir un lligam, sinó que estic, però en aquest moment, per circumstàncies, no estic. Vol dir perquè Aquesta filosofia que estic explicant l'estem aplicant al portal INNOVA. Eh? Vull dir, tu vols estar, estàs. Si no vols estar, estàs inactiva, estàs inactiva. No, eh? no passa res. O sigui, sea, acceptar vincles febles. No demanem militància. Va, això Segon, les fronteres són permeables. El que es diu geometria variable. No estan definides, també, no hi ha fronteres definides. Què vol dir això? Bueno, vol dir que l'accessibilitat d'un altre grup és, és major. Vull dir, pot apuntar-se gent que potser en una organització no acceptaríem. El, el control de l'accessibilitat la, la o l'abandó és menor. Us dic un exemple. En Portal Innova hem discutit moltes vegades en la Comissió Permanent perquè la xarxa més activa que tenim són professors de religió. No sé si em veieu a la cara a mi o la forma de parlar. No, jo no, bueno, no és que sigui la xarxa preferida meva, però he tingut una discussió molt, molt gran en la xarxa de xarxes de què passava, no? I al final tothom va acceptar de que les fronteres són permeables i que aquesta gent feia el seu treball i no tenien que posar fronteres a dir, no, tema que encara estem discutint, eh? Cada reunió apareix el mateix tema, no? Perquè hi ha gent que, que vol culcar fronteres. No, aquí i hi ha gent que no, i és una discussió i hi ha gent que diu, no, les fronteres... Home, tenim un límit, que és un codi ètic, els no, drets humans, que no acceptarien pues, el grup feixista de no sé què, no? però, bueno, però si, som, si les xarxes són educatives i hi ha professors de religió, tenim dret, bueno, dir perquè és un tema que vam discutir moltes bueno, vegades. Tothom ha quedat de que les fronteres són permeables, no? la geometria és variable. Eh? La geometria variable, si eh, digo, a, a contrari del que, que, que, que, que passa amb un... Eh, és perquè les relacions s'activen eh, i desactiven no? de forma desigual i irregular, regular, les necessitats. Passem a la tercera, no és aquesta, l'he posat entre cometes perquè en català no existeix, quan passa el diccionari no existeix, omniabarcant, és no de base ampla, sinó especialitzada i canviant. Això què vol dir? A veure. Eh, vol dir que les xarxes s'adreixen a objectius o activitats específiques d'intensitat variable. Eh? No abarquen tot. no abarquen tot. Eh? Depèn del moment en què es trobin. Per exemple, a doncs doncs ara a l'escola, anem a treballar aquest objectiu, aquesta activitat, tots. No, bueno, és no, no abarquem tot, sinó mm, les xarxes poden augmentar o disminuir o activar-se o quedar en espera. Mm? Això és el que, que està parlant d'on hi abarcant. No? Està dirigida a intensitats variables. No únicament Moren, sinó Paulo Freire parlar de diàleg, eh? de diàleg, eh, en contra d'aquesta co poder i coercitiva, falta un AC, eh? he vist, no?, coercitiva, falta un AC, no? sí, falta un no? sí, em que falta un, sí, que falta un intercalada, entre posar l'UNAC és el diàleg. L'altre és l'educació simple i no diversa, aquí, vosaltres no, recordeu, no?, l'escola, a les 9 fèiem tots el mateix i a les 10 fèiem el mateix, el mateix. Bé, alguns joves a millor ja no tant, alguns, altres feien fitxes, però bé, Malgrat tot, eh, l'educació és simple i no diversa. Tant eh, tan és simple que encara mantenim els grups homogènes, per edat. Quina barbaritat. Si ningú demostra mai que els grups per edat siguin el més adequat per aprendre. A l'inrevés, les sèries instrumentals de matemàtiques i llengua no funcionen per l'ús d'edat. Però bé, bueno, deixo aquesta reflexió. Però com sempre s'ha fet així. Quantes vegades hem preguntat a un mestre, tu per què fas això? I pot dir... Perquè sempre s'ha fet així. No dic vosaltres, eh, perquè a vegades diem que... Jo dic a que faig com un cura, no? li foto bronca al que ve a missa eh? Eh, i no el que no ve a missa, no? però és veritat aquesta idea de dir, bueno, perquè sempre s'ha fet així, ah, molt bé, no? Sempre s'ha fet així, no? Després, atenció aquí, reducció del tema pedagògic a lo individual. Lo important era l'individu, i així hem estat educats, la majoria. Ja fa temps que no, eh? cada vegada menys, la gent treballa més... A aprenentatge cooperatiu, recíproc, la importància del subjecte, però encara ens falta molt per avançar. Però bé, bueno, el pedagògic és, era individual. I el subjecte no existeix. A veure, el subjecte, eh? no l'individu, el subjecte. Eh? O sigui, el coneixement que ho com a subjecte, com a dona, com a home, com a persona, com a català... Eh? Aquesta subjectivitat que tenim com a persones que posem a l'abast dels altres. Eh? Molt bé, mireu, simplicitat. Aquesta. Això és la simplicitat. Jo, altres, pom, ala. Això va en contra de les xarxes, lògicament, perquè no podem fer xarxes basades en una educació simple. Podem fer, intentar fer altres institucions o organitzacions, però no xarxes. Les xarxes tenen capacitat adaptativa. Què vol dir capacitat adaptativa? Bé, bueno, eh, aquesta és més complicada, no? Perquè, mireu, les xarxes, com resulta que té una geometria variable i no és militants, no és un moviment, pot haver gent que agrupa persones o organitzacions que comparteixen els mitjans, però no les finalitats. O al revés, comparteixen finalitats, però no els mitjans. O part de les finalitats o part dels mitjans. En suma, la xarxa és ocasional, això és el que diu capacitat adaptativa. El que no vol dir efímera, eh? és ocasional. Que Això apareix coses molt interessants perquè eh, a vegades... Eh, treballo activament, ad hoc, per fer una feina i després em retiro. Eh? O sigui, no treballo, no? Vull dir, no tinc l'obligació d'estar sempre al pedo del canó. Eh? Perquè la capacitat és adaptativa. No? Bueno, això té la part de mobilitzar el coneixement tàcid de Polanyi. Eh? Mobilitzar coneixement. Bueno, aquesta ja sabeu que és important. No? La xarxa té una, una finalitat fonamental que és la generació de nou coneixement, eh? però no un procés individual ni planificat, que a vegades també, eh? sí, sinó derivat de la interacció social de la xarxa. Eh? En gran mesura espontani i no planificat. I no hem de hibridació de coneixements, perquè són, xarxes, són persones diverses, eh? són interessos diversos. Eh? És a dir, és la interacció entre professionals que actuen en mitjans diferents, com vosaltres, eh? o entre membres de diferents professionals que actuen un mateix mitjà. Eh? No és una associació, que aquí veieu que seria més rígida, més estricta. Eh? Associació de, de professors, no? no és aquest cas la xarxa, no? que podia ser. Eh? Eh, I, per últim, avançar pas a pas, diu, i obtenir recursos més que conservar-los. El que diuen tots els teòrics és que els grups tradicionals, primaris del segle XX, del segle XVIII, eren eh, molt eficaços per conservar recursos. Però que les xarxes els són millor per obtenir-los, per obtenir-los, no per conservar los per obtenir-los. Per, per exemple, diu, la diferència essencial entre grup i xarxa d'un autor és que en el primer se suposa la l'homogeneïtat entre els membres i cal afirmar, si s'escau, la individualitat, mentre que la segona, la xarxa, és parteix de la individualitat i cal construir a cada moment la cooperació. O sigui, la xarxa té una finalitat, la cooperació, la col·laboració entre els seus membres. Que, què vol dir? Què vol dir el fet de... de, de no conservar si no teníem, aconseguir nous, nous socis, aconseguir noves xarxes, imagina, latinoamericanes, espanyoles, europees, incorporar recursos eh, que no teníem, incorporar nous integrants, nous contactes, noves relacions, bueno, ara mateix nosaltres, l'altre dia ja estiguem una xarxa internacional i era això, no? o sigui, com un arbre, va dir, bueno, la xarxa aquesta, el que més és, eh, més que tenir recursos, doncs, venga, anem a, a obtenir, no? busquem noves persones, busquem nous, eh, nous universitats, nous ruts, nous moviments, no? Bueno, aquest diatic dient el que està dient els teoris del curseta de xarxa. Alre és que pot ser que difícilment totes les xarxes compreesin tot. Eh? Però és interessant aquesta idea. Eh? La diferència que la idea clau seria la diferència entre el moviment, el sindicat, la institució, l'associació del segle passat. No? Jo, per el que he vist de vosaltres, quasi compliou bastant això. Eh? Si compliu bastant això per la interdisciplinariat de la pròpia xarxa. No? En fi, Diuen que les xarxes avui dia, a diferència dels moviments, i associacions i institucions, tenen més capacitats per respondre al canvi. Eh? Tenen millor adaptació a la diversitat, al canvi i a la incertesa. Eh? Mm, tenen millor resposta. Eh? Que, també és cert que moltes coses que jo he comentat, segurament els, els, els, els que estan analitzant les xarxes estan analitzant xarxes socials, no tant a xarxes educatives. No? tot això que he comentat, no? perquè jo m'he introduït a la teoria, he vist que canalitzàvem més pos doncs, això Twitter, Facebook, eh, doncs, MySpace, bueno, xarxes socials. No? I potser hem de fer nosaltres un estudi de què vol dir ser una xarxa d'innovació, una xarxa educativa, no? bueno, que a través del portal estic intentant treballar construint entre tots, perquè ara tenim de xarxes, som, no sé si, 300 i pico, 350 xarxes d'innovació educativa. totes moment que sigui rígida i que sigui obligatori signar un protocol, firmar un document, a no sé què, ja està, hem passat a ser una institució, ha de ser flexible, ha de ser multifuncional i sobretot intel·ligent. Eh? intel·ligent. La, la creació de la pròpia intel·ligència de la, de la xarxa. Mireu que interessant i això l'he tret d'un autor, no sé si, si, si és, no recordo, no, disculpe, no recordo, que diu, el millor professor he posat la barra jo, eh? el diu professor, professora. El millor professor d'un professor és un altre professor. I no tan sols el millor, sinó que sovint l'únic possible. Eh? Això parlant de temes de, de, de construcció de xarxes de professors, i tota fase, que sembla interessant. Jo ho explico d'una altra manera. Jo explico a un jubilat, quan li he preguntat alguna vegada un jubilat, tu has après molt de cara a la formació que m'interessa mi perquè és el meu camp de treball, mai molt, però he après molt dels meus companys. Eh? aquest dia no? fons el millor professor d'un professor és l'altre professor. Eh? Encara que també en tinc la frase de que abans l'enemic d'un professor és el col·lega del professor. però, bueno, eh, però això no se... també, també pot ser no dir que no, eh? no dir que no. això és dia ja l ideal' no? eh, l ideal. Mol bé. anem a estudiar la complexitat gràficament. Això què és. aquí acabo ja. Eh? Què és Benving a diu. Correcta? Sí senyor, això, anem a fer gràficament què és la complexitat. Del tot, no. Anem a veure la, si sóc capaços de veure la totalitat. Això què és? Un gall, no? Què és això? Un nen que mira un gall en una finestra. No? I suposo que penseu tothom que està en una casa, no? Sí senyor, està en una casa. Però no és veritat, eh? O sigui, això és el que es veia el món lineal, del tot a les parts. Ara hem de fer el conjunt. I el conyunt veieu quin és. És una casa que té porquets, una granja. Ai, ara veiem una nena que està jugant amb la granja. Això és un exemple sobre la compacitat. Eh? Sí, senyora, és una nena que juga, però tampoc és veritat. La nena aquesta, ara és un anunci, perquè veiem un senyor que està tenint... Eh? Ai... Ara veiem que és veritat, és un anunci d'un TVO que un nano té assegut. Ui, que a més veiem que sembla que estigui en un vaixell. Sí senyor, està en un vaixell el nen. Eh? I aquest vaixell ara sembla que no estigui en el mar, sinó que està en un autobús. I aquest autobús, com veieu, està en el carrer de Nova York, o Washington, és igual. Eh? que tampoc és veritat, perquè veiem a la sabata d'un texà que està mirant la televisió, amb una pel·lícula que surt a l'autobús. Ui, i el texà està no a casa seva, sinó en un desert d'Arizona. Sí senyor, perquè veiem que el texà no està en un desert, està en un segell. Que aquest segell ho té un senyor del Senegal, eh? que l'ha rebut, però tampoc és veritat, perquè aquest senyor que ha rebut aquest, aquest, aquest segill amb aquesta carta... Ui, espereu, no acaba aquí, eh? No, no acaba aquí. No, no, no. no. Ai, a veure, deixeu un moment. No acaba aquí, no acaba aquí, eh? Què ha passat? No, no, no, és que... A veure, m'ha sortit. És que aquest programa... A veure, què ha passat aquí? Mira No pot ser. Com es pot veure totes? És l'escape. Aquest... No, l'escape no, perquè l'escape em torna cap a darrere. No, el que fa el programa del... No, perquè... A veure, tiro així, a veure si arriba, perquè ha passat, ha saltat. A veure, a veure, perquè al final què acaba? Ho sabeu? Sí. Jo havia vist amb algú. Sí, no, no, a veure, deixeu mirar si està al final. Bé, bueno, us explico jo, perquè no sé què passa. No, no entenc eh, què ha passat. Eh, bueno, aquest senyor, al final el que es veu és... Un avió. Hi ha un avió, un pilot, que està mirant al senyor. Eh? I a vegades ja es va aixecant, i ja, ja l'avió és un punt, un punt, i apareix un punt eh? en el cel. Eh? A la qual aquesta metàfora d'això és per explicar una mica la idea de la complexitat. Creiem que estem veient una cosa quan realment s'està veient moltes coses relacionades entre elles i que al final és un punt que ensenya tot un conjunt de coses. Per entendre el món hem d'entendre les parts i el tot i això s'entén de la complexitat. Bé, doncs moltes gràcies per escoltar-me. Eh? No, no, ha saltat. A veure si arriba. Segurament jo he estat problema meu al copiar-la. Eh? M'hauria de copiar tot. Sí, sí, perquè faltava una. Clar, l'acabar aquesta, no no, no, no, segur que no, eh, perquè és un avió, bueno, queda als finals que és això, un avió sí. que es va en i, i es ve un puntent en l'espai. Eh, eh, I apareix aquesta, no, perquè aquesta és la final, que era una frase de Paulo Freire, que de l'afirmació que les coses no poden ser d'una altra manera és odiosament fatalista. Doncs decreta que la felicitat pertany solament al que té el poder. Eh. I jo descartar aquesta frase per explicar el tema de la importància de construir xarxes per canviar el món, o almenys intentar-lo. Eh? I ara sí que era aquesta la última. No torneu a plogir, sisplau. Eh? <ríe> bueno, moltes gràcies. Eh? Voleu intervenir? Tenim temps? Sí, no? tenim un quart d'hora. Bueno, si, però... si voleu fer alguna cosa, ja, ja he vist que ha sigut una xarrada molt suggerent sobre la xarxa i les xarxes, aleshores tenim ara encara un quart d'hora per poder fer intervencions, fer preguntes, fer apreciacions, reflexions, tot el que, que creieu convenient. Eh, tenim un micro aquí, si voleu, aixequeu la mà, plau. Hola. Molt bones. Un parell de preguntes. Uh, la primera és si seria possible uh, no que les escoles treballin en xarxa, sinó que la pròpia organització de les escoles funcionés com una xarxa. I després, com seria una educació eh, per fer front a la incertesa? Funciona. Són dues preguntes prou complicades. La primera, on mmm, sobresurt, perquè la idea seria que l'apògia d'administració treballés al tema del territori. El tema del territori, que, que és un debat que es va encetar en un moment determinat, mmm, després es va oblidar el tema de la importància de, de, de treballar amb el territori, les xarxes... Podríem aprofitar algunes coses a Catalunya, ara parlem de Catalunya. aprofitar. Eh, per exemple, què tenim? Els serveis educatius. No? Per dir una cosa, no? bona idea, mal articulada. Serveis educatius als territoris, molts serveis educatius que estan allà. Tenim plats d'entorn. Mm? Tenim, deixa'm pensar què més podem tenir allà, de idees que, que podíem aprofitar en el territori. Eh? els projectes educatius de ciutat. No? Vull dir que realment Si l'administració treballa conjuntament i escolta, anem a articular amb el territori eh, doncs, temes de serveis educatius, tocar la inspecció, que ha estat sempre intocable, no sé si hi ha algú aquí, però, bueno, eh, de, de dir bueno, quin és el paper que es fa eh, treballar en el territori i el tema del pla d'entorn amb els municipis. No? Eh, quan parlo del pla d'entorn parlo en general no? de què podem fer amb el paisatge urbà o el paisatge rural no? per treballar, perquè és important, eh? En Estats Units s'ha comprovat que la modificació del paisatge urbà eh, doncs modifica la comunitat també i ajuda els nanos no? a no drogar-se tant, o és igual o estar eh, serveis que s'ofereix la pròpia comunitat. No? El tema d'obrir les escoles, que, no amb els mestres, però aprofitar els edificis públics, no amb els mestres, amb voluntaris o a la comunitat. Jo penso que sí que hi ha idees, que, que algunes han sortit en alguns governs que algunes han estat tallades, altres es van començar i s'han tallat per problemes entre partits, per problemes de no, no articular-les bé, però jo penso que seria important establir, sobretot, l'eix central del territori. Eh? Què significa treballar en un territori, les escoles? I què significa treballar el territori amb el que tenim, amb els pares i la comunitat? Jo penso que avui dia no podem educar els infants, s'ha de tenir en compte la comunitat. Això ho he repetit diverses vegades i estic convençut, eh? la meva experiència i, i és, és fonamental. O sigui... Sea, Fem una feina que realment és molt frustrant si no treballem amb xarxes a nosaltres i amb xarxes amb les comunitats, eh, intentem pues, amb tot el que treballi. Jo aniria per aquí, eh? O sigui, sea, articular tot això que durant anys alguns han creat, sigui administració, sigui ajuntaments, sigui institucions, associacions, articulades en el territori, que estan desarticulades. Estan desarticulades. És eh? es la meva idea, eh? A potser aquí vingués l'Ajuntament diria que no. Que... Bueno, el tema de la zona educativa, ja hi ha idees bones que jo sempre he dit eh, els últims governs, és igual, eh, m'importa un pintor la ideologia ara, eh, han tingut de bones idees, mal articulades i ho dic publicament, mal articulades o sigui, no s'ha arribat perquè hi ha una certa desconfiança de la base no? o sigui, de comptar amb el territori amb la gent que treballa i dir escolta, anem a intentar, ara fixeu que amb el tema de sal, ja ha sortit intenten fer-lo, que no? anem allà al territori ara, ara Eh? Bé, bueno, està bé, no? abans que esclati... Eh, però això s'ha de començar ara. Hem, hem de començar. França eh, no ho va fer, això i els problemes de França, perquè no va articular bé els territoris el tema de la, de la integració, eh, els problemes, no? i això no us podem permetre, no dic únicament pel tema de migració, eh? el tema dels nens també desestructurats, territoris com eh, problemes... Jo n'hi ha per aquí. Eh? I la segona, com educar els a la incertesa. Això sí que és dur, eh? perquè això sí que és difícil. Primer, formar els mestres en la incertesa. No, pensant que no tot el que expliquen és vàlid d'avui per demà. Treballar el tema molt bé de la tecnologia. Sembla, jo penso que ha estat un error introduir el tema de la tecnologia sense haver fet una reflexió profunda sobre el tema. Eh? Està bé, jo, jo estic partidari de que els, els nens i les nenes són nadius i els professors són immigrants, ja sabeu aquest concepte xilès. No? Molt bé, són nadius. Però col·locar un ordinador eh, sense haver pensat bé en què vol dir això, com treballar, quina mena d'estructura cognitiva es desenvolupa. Jo penso que aquest és un problema. Una altra idea, el millor, interessant, mal articulada. El tema la tecnologia, com es treballa la tecnologia, com canviem l'arquitectura dels centres, com canviem l'arquitectura dels centres, que no estan funcionant. I ara dir una cosa, si tu és mestra, com els mestres els donem peu a que apliquin imaginació, vol dir autonomia i llibertat, autonomia i llibertat. Perquè si un professional no té autonomia i llibertat, s'encarcarà. Què diu l'inspector? Què diu les nombres de principis de curs? Què diu no sé què? No, no, això és una professió subsidiària. No hi ha cap professió que faci això. O sigui, donar imaginació, que per mi és la paraula, és donar autonomia i després llibertat als centres, no per gestionar únicament calés i aconseguir recursos, si us plau, que això és el model d'autonomia anglosaxó, no és el nostre, per favor, eh? sinó pensar una bona autonomia que desenvolupi una professionalització dels mestres treballant conjuntament. Segurament això ajudaria, eh? l'arquitectura, l'estructura. Per exemple, jo a vegades dic, a la universitat, destruir departaments, eh, eh, treballar, per exemple, a l'escola de forma diferent. Eh, doc, per exemple, per, per projectes, eh, per treballs... No parlem de competències, doncs canviem la metodologia. Treballem per projectes, per recerques, no treballem per cicles, per nivells... Per nivells. Ai, escolti, com vull si entrar en aquadeus? Ciència, matemàtica, llengua de nova dia, no ens... Per favor, si amos... Aquesta idea de dir... Can, tu m'estàs és una revolució. Bueno, això vol dir que hi ha gent que està fent. Hi ha gent que està fent moltes coses, no? I pensar estructures, pensar la forma de formar el mestre treballar a l'aula... No. Jo sempre dic, un mestre no es fa càrrec de 20 alumnes, que és el tutor, no, no, no la consciència que el mestre és tutor de tots i que l'escola es treballa amb tots i que jo pot tenir ara els de segon i de Premi i després treballar... aquest idea de... A veure, la idea per mi seria reconceptualitzar la forma d'ensenyar. De, que torno a repetir que no és una revolució, perquè molta gent no està fent, experiències aïllades, interessants, no? Bueno, és córrer riscos, no? Però millor la base fonamental seria, a vegades dir, no? Que ens deixin tranquils. Que ens deixin tranquils. Vull dir. Que, que deixin als mestres, els col·lectius professionals, treballar conjuntament als territoris eh, amb gent, eh, no normativitzar, sembla que Catalunya és l'autonomia la, de l'estat que té més normatives. Eh, vaja, està bé? O sigui, aquesta dia de, de professionalització, no? Bueno, ara he dit, perquè m'has agafat de cop, eh, tampoc jo... Però jo aniria per aquí, eh, si hagués de fer un debat, ja anem a pensar això, no? com ho fem, no? i parar-nos. Bueno, ara com fem la tecnologia? Va, anem a mirar com estan construint edificis. A veure com estem construint els currículums, eh, què està fent la, la, la normativa, eh, què significa l'autonomia, la, què significa la gestió dels centres, és aquesta la que desitjàvem, què podem fer, no? No funcionava, però funcionarà així ara, no? aquestes idees, hi ha molts temes a tocar. Abans m'han preguntat als xicots de la... que estaven gravant quins problemes educatius hi havia actualment. Ai. Xicotes, és que podem fer un bademècon, eh? hi ha molts, no? Malgrat tot, torno a repetir, jo soc positiu, eh? O sigui, de, jo sempre dic que els moviments, les xarxes, les escoles, molts mestres, eh, estan fent coses interessants i que, i, que, i que avancem. I que a la universitat investiguem i trobem problemes greus i no sabem què fer. Els mestres no saben què fer perquè són problemes nous, però que a trobem petites sortides, petites idees i anem avançant a poc a poc. No? Jo sóc optimista, eh? dintre que segurament la nostra generació, a més la meva, no veurà el canvi. O sigui, nosaltres podem construir ara coses perquè a lo millor d'aquí 20 o 30 anys aquesta educació sigui diferent eh? I, i donar la canya i intentar xarxes i dir que això no va per aquí això no va per aquí i a lo millor d'aquí a 20 anys doncs algunes coses s'han intruït llavors dic en broma als meus alumnes mireu l'escola avui dia eh? mireu, què hi ha dintre? Feinet? De Croli? Tu m'has sentit parlar d'aquest discurs Montessori? Piaget? Eh? De, de quants són? De... De 15 anys són, de principis del segle XX. I ara formen part del patrimoni cultural nostre, eh? Que la gent no ho sap a vegades, que són tècniques Fened o Montessori o de Crolí quan parla, no de, ja quan parlem de competències i diuen, no, no, que parlar de centres d'interès, de projectes. Però, no, no, 2018, eh, perdona, projectes 10618 i i centres d'interès no dic eh, a, a, a l'obidea de Crolí, però bueno, és sí, igual. El tema és que, que que coses que estem treballant ara serà més ràpid, eh? Però a millor però jo crec que hem Hem d'insistir en aquestes coses que no estan funcionant i que bueno, no s'atreveixen a canviar. També és veritat que donar autonomia i llibertat als mestres és donar-li poder, empoderament, que es diu no? per poder canviar les coses. Però això lluita amb una cosa molt greu, que és la cultura professional, aquí. Eh? Que és la, el pensar que altres en diguin el que he de fer. No? Hòstia, això és una lluita que hem de tenir tots, tots els que ens dediquem una mica a, a dir a la gent, escolta, el que no facis tu no farà ningú, i menys l'administració. Eh? Vull dir que està claríssim. Vull dir, encara sigui una mica radical. Eh? No sé si hi ha respost, eh? disculpa, eh? però me deixo portar... És que és complicat, és que has preguntat coses molt complicat. Digues, digues. No, no, siguen. No no, no, sí, que... sí, sí. Ah, Bé, bueno. bueno, que... sí. bueno, quan jo parlava de la xarxa o sigui, eh, formativa, això que deia eh, comunitat de pràctica formativa en referia a això. Eh? O sigui, l'escola, eh, que és la meva idea, eh? la que jo últimament he intentat publicar també, no? la idea és que l'escola s'ha de convertir més que allà en un claustre primer en una comunitat de pràctica, o sigui, intercanviar, compartir, eh? Eh, intercanviar entre iguals, eh, posar damunt de la tola el que fem i ajudar-nos. Jo, jo, jo explico fa poc una història un claustre de secundària perdoneu, que vaig estar i una professora de llengua diu "Escolta, tinc uns nens problemàtics que fan no sé què igual, eh? i una persona li diu pues jo els tinc i no fan res i el tema va continuar. Vull dir, això no és una comunitat de pràctica formativa, o sigui, no hi ha una ajuda. Llavors, si els mestres, els professors, tot nosaltres, de qualsevol nivell, no són capaços d'explicar els nostres problemes als companys perquè ens ajudin, la... estem en una professió de malalts, de malalts, eh? perquè única forma que la gent s'ajudi és a explicar-me què et passa, si és jove, si tens poca experiència, si un dia t'agafa, doncs explicar, llavors ajudar-te, qüestionar-se el, el que fem, i això és el que dic jo comunitat de pràctica. Després faig un pas que parlo de comunitat de pràctica formativa, que és dir, davant de l'autonomia i la llibertat que ens han de donar, ens constituïm autoformant-nos, autorregulant-nos, com ho diu Moren. Eh? O sigui, fer un projecte formatiu, nosaltres, amb ajuda o sense ajuda, eh? que si us donen ajuda, benvinguda sigui, si la necessitem. I això és el que estàs dient tu. Eh? Per mi això és el futur. Eh? Cara, això ara és una utopia, una utopia, eh? bueno, entre cometes, no? Una utopia sentit, bueno, que les escoles facin això, però l'hem de pregonar, dient, i per això jo parlo de dir, això que va acompanyat, tolerància professional. No hi ha comunitat de pràctica sinó toleres al teu company. Ja sabem que això, eh? No hi ha comunitat de pràctica si no apliques educació lenta, ara que està de moda amb el Joan Domènec, eh? que no ha vingut, el Joan Domènec, eh? sí. educació lenta. Sí, sí, fent poques coses i ben fetes. Que ve l'inspector i diu, s'ha d'entregar la programació, pocanyada? molt bé. Bon, ja la farem. Com? Ja la farem. Què passa? Passar alguna cosa? Tu penses que passarà alguna cosa? Bueno, aquesta idea de dir, apliquem criteris que avui dia estan demostrats, la, la tolerància, l'educació lenta, el compartir i l'acceptar l'altre, per anar avançant a poc a poc en això, una comunitat de pràctica, una comunitat de pràctica fonsològica, i arrel d'això, xarxes entre centres en el territori i més enllà, eh? i la vostra, internacional, i global i, i del món mundial. Eh? Bueno, no sé, estic d'acord amb tu, eh? però bueno, millor. Hi havia una, una, també una paraula allà. Ja. Bueno, jo jo sóc la Pepa, de la Federació Catalana d'ONGS, i també formo part de la xarxa d'Escoles Compromeses. I a mi m'ha interessat moltíssim tot el que deies eh, de què és una xarxa, a, bueno, això que tu que, que de, de comentaves dels vincles febles, del de, tema de la no-militància i tot això, perquè a més, clar nosaltres, som a xarxa d'Escoles Compromeses, a mi em, em creen molts dubtes. O sigui, quan una xarxa no té quan és quan, quan el, que, el que és és eh, tens els vincles febles sí. clar el millor és que jo m'estic ubicant des de la institució i segurament el meu bagatge i la me els meus referents és bueno, lineals, vale, però aquí, són lineals clar són lineals. Sí. Llavors també ens hem trobat que si no hi ha un pla de treball que sigui clar, uns objectius que estiguin clars o un compromís fins i tot dels que estem aquí i d'aquí es considera xarxa ostres, queda com molt en l'aire no, tot això Llavors... Per, no, no. per la teva experiència en la, en la, la xarxa Innova, per tota les, la, la reflexió a la que t'hem obligat a, a arribar, Una què n'opines d'això? És possible? Clar, sí, però eventual. Ara tenim aquest objectiu. La diu, ara treballem això tots junts, si tot junts, però mira, aquesta xarxa no vol. I no entra, no passa res. Eh? Veure, no obliguem a tothom a treballar. O sigui, a veure, eh, perquè Fixeu-ho que he dit abans. Jo sóc una xarxa i puc compartir els mitjans, però no les finalitats en aquest, en aquest moment. Ja. I llavors no entro en aquest joc, no passa res. Mm? O sea, està clar la idea. la xarxa es fica, i ho he dit, eh, ha de ficar-se amb, amb activitats concretes activitats concrets, però no obligar a tothom a fer el mateix, sinó permetre que una xarxa en aquell moment no vulgui intervenir, pel que sigui, sí, millor està modificada ficada amb el seu tema, millor no, no acaba d'entendre de, tot, eh, fins que diu que la unitat de la xarxa sempre és ocasional, no és tots a una. No, seria impossible tots a una. O sigui, sea, la nostra, per exemple, d'Innova seria impossible a tots a una. I la vostra, bueno, pots obligar, però llavors tenies cap a darrere? No, vull dir, és ocasional. Vull dir, jo puc, en aquest moment, fixa't, puc, en parts de les finalitats m'interessen, però altres no. A la qual no interactu. O interactu únicament en aquestes parts que m'interessen. Això és una xarxa. Eh? O sigui, sea, a diferència d'una organització que algú, una cúpula, decideix a cap a on va. I el que no vol anar, aquest, pum, es desmarca. No, això no és una... Una és una organització, aquesta diferència. O sea, aquesta idea de, de la permeabilitat, de les fronteres, és que una xarxa pot deixar de dir, no, en aquest cas jo no entro, dedico a una altra cosa, eh? o estic fent això, o ara no m'interessa, ara sí que entro, encara que, per exemple, la majoria de xarxes poden decidir tenir un objectiu aquest any, o una activitat comuna, però no obligatòriament tothom ha d entrar. Ara, estic parlant del que diu teòricament l'ortodoxia, després, eh, com, perquè si no te limites molt, Vegades, tu imagina que una persona ara, una associació, diu vull, vull pertanyar, mireu, diu, sí, és interessant, té aportacions, però no comparteix tot amb tu. No l'acceptaríeu, no? L'ajuda d'acceptar sempre que tingueu uns principis ètics d'un límit, que les fronteres, no? on està la frontera? Estable una frontera. Però les fronteres són molt àmplies, eh? molt àmplies. Nosaltres que hem discutit a vegades si la frontera és de drets humans, eh, els temes d'anar en contra per exemple, dels principis baixos del dret del nen, no? coses d'aquestes, no? però a partir d'aquí, o sigui, eh, bueno, són permeables. Llavors, el fet no és un actor, al final, de xarxa. xarxa. no pot ser, o sigui, perquè és així, clar quina l'activitat té. Clar, sí. sí o sigui, simplement és una, un espai de trobada. D'intercanvi de generació de coneixement i d'activitats. I, I mira què diu al final, i d'obtenir recursos. Més que obtenir-los, no conservar, d'obtenir recursos, més gent que es tingui les mateixes idees, que participi, hi ha un coneixement, es posa la xarxa i la gent l'aprofita. Hi ha gent que no, hi ha gent que l'aprofita, és una xarxa. Eh? Clar, bueno, és un coset que, que segurament estem treballant tots, eh? però és interessant perquè això vol dir que la xarxa pot ser, doncs, de molta gent del món mundial, o sigui, nosaltres ara estem parlant molt de la Latinoamèrica, i no coincidim en tot, però el que estan fent algunes coses interessa. Voleu participar? I hem dit moltes vegades, qui vol participar en això aquest any o en aquesta activitat? jo Hi ha gent que diu, no, jo ara no puc perquè estic ficat amb no sé què, molt bé. Però és igual, no passa res. dir Estem treballant això perquè hem decidit la majoria treballar aquest tema, ficant-nos en aquest camp, no? Vull dir que és aquest dia. jo penso que és interessant, no? Perquè és una xarxa, o sigui, són les relacions les que es belluguen, no? No les institucions. Ara, la situació pot estar parada, no es relaciona, però no passa res. Eh? Quan hi hagi una activitat que li interessa, es relaciona. No? Però sí que genera tot un coneixement. No? Perquè la xerxa genera coneixement, ha de generar coneixement. Eh? De, de, de els, de, de les, dels membres, eh? dels nodos. Hem bueno, d'anar pensant, eh? per això no, no, no és fàcil tampoc, eh, eh, ni jo explicar-ho, eh? ni jo explicar-ho ni jo entendre ni entendre tots, eh? a entendre-ho ni a entendre-ho tots. Aquesta conferència m'ha costat molt. Eh? L'hauré d'aprofitar diverses vegades, perquè si no, no l'amortitzo. So, realment és veritat que bueno, era un tema que jo estic iniciant, que volia ficar-me, però no havia ficat. He aprofitat, però bueno, que no, no és complicat. És complicat perquè ratlla la filosofia, ratlla autors estrangers que estan treballant molt a les xarxes socials, a Facebook, l'anàlisi des de la sociologia... En el moment que et perds. Eh? Et perds eh? però, bueno, que no és fàcil des de l'educació. I, i poc treballat des de l'educació. Pot treballar des de l'educació. M'he puc treballat, de no? Però bueno, més de la sociologia, del coneixement, no? La majoria de gent que he trobat jo són sociòlegs, són filòsofs. Pueden no trobo quasi educadors, eh? que que diguin, anem a treballar que són ciències educatives, d'innovació. Bueno, si coneixeu sí conecció un després, eh, perquè arament no ho he trobat, eh? Eh? Hi ha una pregunta? Sí. Uh... Jo tenia bueno, són dues cosetes. Una és que referent al tema que assetat el noi del, del davant, eh, que heu parlat dels, bueno, dels, de, dels serveis que hi han diferents i de les comunitats, Pre eh, pregunto si no seria una opció bona o suposo que ja s'ha pensat, evidentment que s'ha pensat. Eh, fer una publicitat entre cometes a la comunitat de pares, perquè és que un dels grans problemes en què ens trobem, o que ens trobem la comunitat educativa és que des de fora molta gent no ho entén. Ens trobem primer que molta, molta gent de la, de la nostra pròpia professió ja no ho entén. La, la forma d'acuar o aquesta nova forma d'aprenentatge no lineal, però que els pares des de fora és un altre impediment a més a més i que jo Intento fer-ho de forma positiva i dic bueno, doncs ja poso el meu granet de sorra i d'aquí uns anys, com, com molt ben dius tu, no espero un canvi d'avui per demà, no? perquè és impossible. Sí. I, I més, si estàs treballant amb ètnies o, o amb, amb, amb, amb races que, que, que ratllen doncs, un, un, una classe social molt baixa, no? però que és igual. Però dius, ostres, fins, fins a quin punt no se'ns hauria d'ensenyar o no se'ns hauria de fer un aprenentatge una mena de presentació per ajudar-nos també a involucrar a tota aquesta comunitat de pares no? i a fer-los entendre. I llavors l'altra és que jo crec que... Bueno, crec i no sé si potser estic equivocada que hauríem de canviar el, el, el pensament d'aprenentatge. Potser és això el que més em costa. Bueno, a, a mi personalment, no? que encara tinc la idea d'aprenentatge quan en realitat Uh, el que estem fent ara és uh, juntar recursos i tu decideixes quin aprofites. Perquè tenim tantes coses a prendre que és, és impossible i això ho hem de fer entendre. Estàs parlant de la xarxa o de l'escola? De l'escola i, i a nivell de xarxa. A nivell de xarxa el que li estabes dient tu en aquesta noia, no? Que obtens recursos, no aprenentatges. Tu recursos per per aprendre el que tu vols aprendre, però és que aquest concepte és molt difícil de donar a l'escola, quan no hi ha, eh, com ell ha dit, unes normatives, no hi ha uns valors, no hi ha unes coses, no? El concepte de xarxa, segons quines escoles, és molt difícil d'aplicar. Si us sembla bé, fem, fem la... hi havia alguna altra pregunta, em I sembla... Hi, hi... hi havia hi ha alguna una pregunta, altra pregunta per a tu mig? Sí. Bueno, hi havia dues, dues. estaves tu la, i tu, la, i acabem. La, la, bueno, les fem, fem seguides la, i llavors les així... Bé, bueno. bueno, jo, jo una mica lligam amb el que deia aquella noia. Jo sóc presidenta de la Federació de l'Associació de Pares i Meres de Cornellà. O sigui, les AMPAs també són ficades lo que són les xarxes i estan incloïdes en tot aquest moviment educatiu, amb el 1M1, o sigui, tot el que és la xarxa del tema de l'equipació, de, de l'internet, de les noves maneres d'ensenyar. Jo trobo que sí que n'hi ha maneres de, de poder ficar-ne dintre de lo que són les associacions de pares i mares ni en xarxes que tenim recursos ni en altres es o bueno, altres federacions que no s'hi volen ficar perquè no tenen aquesta mena d'inquietud. però sí que n'hi ha bueno, federacions que sí que estem una miqueta ens fan mica bueno, aquest tan editor de lo que són les xarxes. Hi havia una, una paraula aquí i després aquí la seva eh? Jo estic treballant amb molta altra gent per construir la xarxa d'escoles per la sostenibilitat de Catalunya. Ah, la xarxa d'escoles per la sostenibilitat de Catalunya. I aquí, quan reflexionat sobre el... quan estem caminant perquè és un procés, eh, tu has posat molt l'accent amb la flexibilitat de les relacions o la feblesa de les relacions. Mm. Jo penso que potser la xarxa, una cosa que és important, és la que trenca les jerarquies. Correcte, sí. I sobretot... I, per exemple, en educació, una de les coses que ens, està, que ens ha costat molt, perquè un cop l'estem trencant ens ajuda molt, és trencar les fronteres institucionals, que són jerarquies i que costen molt de trencar, i en educació moltíssim. no És a dir, l'Ajuntament fa unes coses, el Departament d'Educació en fa unes altres, el Departament de Mediament en fa unes altres, les escoles fem el que podem, i tot això com ho lliguem. No? I eh, a mi em sembla que, sobretot, en canvi tenim vidica-lo de la feblesa dels giggams no ho tinc tan clar perquè d'alguna manera és una xarxa que té un objectiu que té un objectiu que aquest objectiu sí que és veritat que els compromisos són diferents. perquè quan un ajuntament petit s'apunta a la xarxa té recursos diferents a l'Ajuntament de Barcelona i es pot comprometre de manera diferent el que treballarà amb les escoles. però en canvi hi ha una voluntat de, això, de compartir, d'acceptar, ritmes diferents, passos diferents, d'aprofitar els recursos de cadascú, sobretot aprendre les diferents mirades. A mi, el que és el més ric de la xarxa és el fet que compartim mirades molt diferents, perquè l'escola ens la mirem d'una manera els mestres, se la miren d'una altra manera els ajuntaments, se la miren d'una altra manera el Departament de Sostenibilitat. No? Mm. Llavors, penso que, que tu has posat l'accent en la feblesa i en canvi nosaltres... El, feblesen el sentit de, yeah. de lligam, però en canvi fortalecen el sentit de, del, sen, del sentit, no? de, la, de la voluntat, de la, de la creació d'un camí, no sé com dir-ho. Sí, sí, sí. En canvi penso que el que és molt important és trencar la jerarquia. No hi ha ningú que mani més que l'altre. Sí que hi ha xarxes que tenen... Perquè és una xarxa de xarxes, hi ha xarxes que tenen més força que d'altres, des del punt de vista de recursos... O de, però en canvi no tenen perquè, a més que altres no? I, a, i, i a vegades una de gran pot aprendre una petita i la petita pot aprofitar una altra de la gran i, i cada escola alhora apen, eh, aprendre de tothom no diguéssim i em sembla doncs que, que és un camí Llavors, suposo que hi han dos llenguatges jo, no sé eh? no, jo no en sé gaire però que quan, quan parlem d'una xarxa tipus la xarxa que amb la qual compartim avui, no? de les escoles compromèses amb el món o les escoles per la sostenibilitat, aquestes, que el que volem és compartir una feina per avançar en una sèrie de coses amb uns objectius, potser jo penso que hi ha uns matisos diferents amb unes xarxes, jo no conec quines noves, però bueno, aquestes xarxes que estan, més, que estan més com si diguéssim lligades a, les, a la cosa més tecnològica d'internet, no sé com dir-ho. Sí, sí, no. que, que evidentment, com una xarxa d'escoles per la sostenibilitat i de compromís pel món, la tecnologia ens ajuda molt perquè podem compartir coses però en canvi necessitem el frec, necessitem el compartir físicament, necessitem la trobada i que em, em sembla que l important per mi és trencar molt la jerarquia i sobretot trencar el que els, els d'un departament ens trobem amb un altre i no mana ni medi ambient ni educació i que ens trobem amb l'Ajuntament i no van no a ni l'Ajuntament ni el departament ni l'altre. I això costa molt, eh? perquè penseu que el Departament d'Educació, els del despatx de la dreta, no salut no comparteixen res amb el de l'escola. No? I, i, I a mi em sembla que quan a l'escola parlem de compartir o de fer xarxa de l'escola, doncs seria el mateix. No? El que passa és que, es, que en aquest moment no, les coses no van cap aquí. Perdó, no. Hi havia una, ha una, una última paraula. si plau si pot ser una miqueta breu, perquè ens estem passant l'horari. Gràcies. Bé, jo... Um, volia demanar-te primer uh, el tema de l'efectivitat tractat dintre de, de les xarxes o de tota l'exposició que has fet prèvia, a, a partir d'aquí comencem el tema, eh, com a, a hàndicap més, més important en aquest canvi tan radical que hem patit del coneixement lineal o de la transmissió del coneixement lineal o de la concepció de... La, la, obtenció de coneixement que abans era transmissió que ara comprenem que són altres bé eh, penso que, que és molt interessant el plantejament que has fet sobre sobre les, les estructures febles o moldejables o transitòries no sé què perquè per exemple dintre d'una escola és a dir no, el que no es pot permetre oi, pensar és que les escoles per eh, per designar, <coughs> hagin de, de formar part d'una xarxa o no. És a dir, molta gent individualment es pot eh, afiliar i aquest sentiment de pertinença, de, de, de, de compartir uns objectius, li fa per anar avançant amb aquest treball. Perquè moltes vegades, o sigui, a veure, quantes escoles s'han definit per, per, per ser escoles que volen canviar aquest món. Bueno, sí que n'hi ha unes quantes, val, molt bé. però segurament que hi han més individus que isolats dintre de les seves escoles que no han arribat en aquest compromís estan posant el seu gra de sorra. I en aquest sentit, el, el jo pertany en aquesta xarxa, però també em pertany pertanyo en una altra, que, que per exemple doncs és la de custòria del territori o la de l'educació per la pau, o la... És a dir... I aquí és on està la, la, la dicotomia. I, i una paradoxa molt gran, que aquesta dispersió ens, ens arriba a allunyar d'allò tan necessari que és l'efectivitat. En, en, en el treball de l'aprenentatge, en el treball de la socialització que representava que es feia dintre les escoles i que avui encara s'està demanant de fer-se i que nosaltres eh, eh, som conscients de que no, no podem pal·liar tots els problemes socials, si no tenim la, la, la, la complicitat del medi, però que ens, el, que ens preocupa no resoldre'ls. Estem parlant des d'una base socioefectiva i des d'un punt de vista d'oposicionament de justícia. Llavors, sé que són multipunts, que és, és, és molt difícil d'abordar, però que aquest nou concepte de relació està implicant també una, una tras, transformació molt gran de les, de, les, de les estructures cognitives i no precisament per això la gent té més capacitat de, de veure aquesta perspectiva, aquesta diapositiva que s'allunya a la l'enèsima potència, ni, ni, ni que comprèn els límits. Ni... M'explico una mica i que potser fins que no arribes a una certa edat no de que tot és mutable, tot és no sé què però que en qualsevol cas això no canvia, que a l'aquí i a l'ara es necessita doncs, donar sortida al nen sense clau o, o, o als que tenen claus però no, no tenen, eh, m'explico una mica, no tenen aquella eh, base eh, ni a través de la xarxa, ni a través de l'estructura lineal, ni a través del departament, ni a través d'aquella base de que li fa sentir-se aixoplugat, acompanyat, m'explico, ni, ni que sigui, ni que sigui, per combatre els problemes o per reconèixer-los. Jo, bueno, a veure, per acabar, eh? el debat ja ha començat, no? Jo estava, quan estava parlant ella ja deia, bueno, en el fons a vegades hi ha un autor que diu que el, el somni d'un es converteix a vegades en un malson i el somni de molts en una realitat, no? El concepte d'aquesta de defablesa de l'accessibilitat, és que el control entre els membres és més petit, menor que no en una organització. I després tu comentaves el tema de objectius. És veritat, quan parlem de la que la, els integrants d'una xarxa tenen solidaritat, però aquesta no és on hi abarcà, aquest concepte. Aquest concepte diu el següent, diu, mira, diu, eh, no és ni estable ni reglamentada, com en les organitzacions formals, sinó especialitzada i canviant dirigida a objectius o activitats específiques i d'intensitat variable. Una xarxa es, es deuen simplement a objectius o una confluència temporal d'interessos. Vull dir que sí que o sigui, la xarxa té objectius, activitats o una confluència temporal d'interessos. Ara ens dedicarem, perquè ha passat un fet internacional, a això. No? Vol dir que és aquesta dia diu, les xarxes poden en qualsevol moment augmentar o disminuir, activar-se o quedar en espera. Aquesta idea d'on hi abarcant era que no abarquem tot, sinó que sí que ens féssim uns objectius. Però després recorda que havia un altre que deia però no tothom ha de coincidir amb aquests objectius en aquest moment. Eh? I que pot perfectament doncs, estar inactiva. No? És, jo crec que és la idea d'engrandir la xarxa, a diferència d'una organització, però estava de 41 tu. El que estaves dient tu coincidia amb això, potser en paraules diferents, eh? aquesta idea. No sé, eh? però no sé si entès això. Clar, Trencar jerarquies, Clar, el control és més petit, no? El tema de, de, de descoordinació. Penso que som un país petit, com deia el famós poeta, i mira que hi ha institucions descoordinades. O sigui, el tema de serveis educatius, per exemple, aquesta descoordinació de les accions que es fa en l'educació és quasi increïble en un país petit com el nostre. Tu expliques en alguns països que tenim 7 milions, o un milió de nens, no sé quants tenim a l'escola, i poden riure de nosaltres. Eh? Diu, però bueno, no poseu vosaltres, amb això? Com dir, en aquest país més petit, no?, per intentar coordinar-se, doncs és quasi impossible, és quasi impossible, no? El tema d'estructures cognitives que tu sorties, malgrat tot, si us fixeu amb els nens, ja comencen a tenir estructures cognitives diferents, eh? Els nens estan tenint un pensament que es diu HTML, o sigui, si m'ins el teu fill, el teu net, el teu que no sé que l'alumne, eh, ell no és, no és lineal, eh? Ell té el Messenger, el Hotmail és igual, el Videojoc, eh, va al Google te copia un treball mal, alguns véns, algun eh? però va per aquí, ell comença per aquí, tira per allà, tira per aquí, i comencen a enganyar-nos. Eh? Perquè tu abans anaves a Google i dius, ara començo pel principi, ells comencen per on sigui. Eh? O sigui aquest pensament cognitiu, si l'aprofitem bé és bo, el és que si els mestres no entenen, doncs el castiguen. És, és, faig una pregunta, és dolent copiar a internet? No. Que va, si sí, la vida decidirà copiar internet tota la vida, de moltes coses, el que és dolent és copiar mimèticament, no reflexivament, no acríticament, no treballa. faig una, una provocació, eh? però copiar-lo d'internet, home, el que passa és que el mestre diu, com? Ha copiat? Perquè el recorda, quan jo era petit, copiava i em castigaven. Però no és el mateix, a veure, tinc una idea de que els nanos, sí, el que passa és que els educadors no estem aprofundint temes d'aquests, a veure, no estàvem afrontint del tot, eh? perquè la dia a Castells estava dient que un 25% d'escoles estava treballant coses d'aquestes, eh? que hi gent que treballa. No? Aquesta dia diuen, bueno, anem a intentar eh, canviar el xip, no? perquè la estructura cognitiva, jo a la universitat ho explico als meus companys. Veure, si expliqueu els de primer, que tenen 17 o 18 anys, com us ho explicaven a fa 30 anys, eh? no funciona. Ara, si aprofiteu les capacitats d'aquests adolescents que surten de l'adolescència per a treballar, veureu com aprofitareu coses molt importants perquè aprenguin a la universitat. Ara, si feu com ho fa 30 anys, clar, els pican, no, no saben què, què passa aquí. No, no, ho dic perquè sí que és veritat que està canviant coses i a el canvi no ve per nosaltres, ve pel propi alumnat i social. No? I per acabar el tema de la família, jo crec que l'he donat resposta. A veure, jo sóc, és cert que jo he, he, he criticat una mica el tema de la família, no sé qui era, qui era parlava. Ha marxat. Bueno. Perquè, bueno, els pares va tenint més problemes, si abans no tenien quasi implicació, ara amb la problemàtica greu que hi ha de feina, de treball, de no sé què, doncs és veritat, malgrat és cert que hem de comptar amb les ampes, encara les ampes no són xarxes, ell eh? bueno, l'anava a dir, són associacions, eh? que és diferent, eh? però bueno, està bé, hem de comptar amb ells, però realment és veritat, jo si em preguntés, i ara que no està present, diria, contem amb les ampes, contem amb els pares, però sobretot contem amb la comunitat, el concepte és comunitat, perquè, perquè amb els pares, realment, ja abans costava participar, ara costa més participar, eh, tenim molts problemes amb els, amb els pares, no dic que les es facin feina, fan bona feina, però quan són, quan són, quan es reuneixen? Eh, si mires bé també tenen una minoria de gent, no? O sigui, està d'acord, els pares, perquè és eina bàsica, però fixa't, els pares són un grup primari, i el grup primari educava fa un segle, ara ja no, ara també educa, si té sort de quedar una família normal, que fa elegir, que veu la televisió, que no sé què, que s'acompanya, que és veu el cap de setmana, però quanta gent té problemes d'això, no? Aleshores, la família conta, però hi ha gent que té compta més a la comunitat, sobretot si treballem en territoris, en territoris en situació de risc. Allà la comunitat és la fonamental, eh? no sé... Però... Bé, bueno, és obrir l'escola, obrir l'escola a això, que també es fan, eh? Recordeu que experiències de l'etnia gitana s'han aconseguit també amb això, eh? Intentant obrir l'escola a la ètnia perquè vingui i que l'edifici sigui seu. L'escola no és dels mestres paios, és de tots. I els, els nens que hi ha dintre, jo sempre s'hi dic, eh? són els seus fills, no els meus. Eh? No, no, que té la seva cosa, eh? Dia, no, no, que són els seus, eh? Vostè ho de gran, no jo, eh? Bé, bueno, senyors, moltes gràcies. Sí, Ara sí que jo sí, sí. col·loco ja la... Molt right. Ara fem una estoneta de descans, un quart d'hora...